Nem fél a sötétben Nem tart az oroszlántól Nem ied meg az árnyékától Eljátszva az úcska Nem Én csak boltba járok Sajnos kocsmában van nem Nem Visszaszámolok Száz 98. Elég És mire gondol, ki lehet az? Stimmel Fiala Kejfe Jancsi Civil Rádió 9800 És interneten 15 e van csütörtök, a fontos idő 6 perccel múlott reggel 7 óra. Ez a Kejfej Jancsi, minden, amit az, az napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János 14 éve aluliaknak nem, és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Vártam egy percet, vagy annyit sem talán. És mérg előttem, tán süket ez a lány, még egyszer szóltam, ha nem jön, itt hagyom, Fölváll minden a kísérletű műsor, minden nap utolsó adás Tél van, csak állt Derült ég. most még mínusz, rövidesen plusz. Az őszín a fél, felragyogott szemén Egy könyncse költül, az arcán csillogó Földvár felé, fél utol Nem kértem többször, hisz vártak már leá egy kultúrház ócska színpadán, ott hagytam őt és mást is jól tudom földvár felé félután azóta nézem az út jól Meglátom azt a lányt, Ha megtalálom, Megvégasztalom, Földvár felé, Délután után három órakor közgyűlése lesz a Ferencváros önkormányzatnak. Tegnap a két csaposok élő adásában Horváth Péter elmondta, hogy el fog oda menni, és valamilyen módon beszól Baranyi Krisztinának és Ács Dánielnek. nem, rajta. nem rajta. És azóta is azon gondolkodom, hogy nekem ebben az ügyben van-e bármilyen tennivalóm. Hogyan fogja kommentálni a sajtó, hogy a Kejfe Jancsi egyik hallgatója összefüggésben a műsorral botrányt okoz? Mennyire fogja felborítani a ma délutáni programot Horváth Péter, akinek állampolgári jogoda elmenni? Állampolgári joga az, hogy ott közbeavatkozzon, hogy aztán az milyen következményekkel jár az már a többiek jogaival is összefüggésben van. El akarja-e határolódni tőle előre, miközben az is lehetséges, hogy közben valami fontos dolog közben jön, és nem szeretném utolérni azt a színház kritikát, amit megírnak, miközben az előadás elmaradt. Azon gondolkodom, hogy mindennek örvén, okán és kapcsán vajon nekem is el kéne mennem a ma délután háromkor kezdődő közgyűlésre. És nagyon sok dolog szól mellette és legalább annyi dolog szól ellene. És Még nem döntöttem. Ó, igen, Hozzátéve, hogyha ott egyáltalán bármibe bekövetkezik nekem abban, akkor majd, ha akkor tevülegesen be kell vagy be kellene avatkoznom és ha igen, ki és kiellen. ellen <Sessz> Olvasom tegnap talán a 24 de lehet, hogy a HVG-n hogy Tolvaj Ferenc legutóbbi könyvében mennyi minden, van olyan Vasárnap ismertem meg őt, vasárnap este, hét után, és úgy esett, hogy hétfő reggel. Töve szóval, hogy um, van egy könyve, amiben és este, és egy másik agonyelvű könyvből milyen mennyiségű szöveg van átvéve, a mellesleg megírják azt, hogy a, az időtájt bedőlő Alexandra még időben kifizette. Magyit Ezső a Kejfejancsi nagyvonalú támogatója volt éveken át. Könyveimet több-kevesebb hozzáértéssel gondozta, de a kiadón volt... Nem egy könyvemet adtak, ki, nem többet. Hálátlan szívvel gondolni rá lehet, és lehet, hogy volna is igény rá. Ám azonban én ezt jó szívvel nem tudom megtenni. Legutóbb a cirkuszfesztiválon találkoztam vele, ahol a sors úgy hozta, hogy elindultam a WC felé, de nem jutottam el a WC-be, mert menet közben összeakadtam, majd Kidesjével, majd percek alatt felcsült havas herik is. és elmesélte az életi. Volt egy setes uta, de a hangulatát tekintve nem borzasztó és nem izzadást nem kiváltó lehetni. beszélgetés. Majd a családjával az autójához távozó Maty Dezsővel még egyszer összeakadtam az állatkerti úton. Ahol ő szellemességnek számba mondott egy mondatot, amit még menet közben helyre tettem. Aztán folytatta, azt is helyre tettem, aztán megint folytatta, és azt már nem tettem helyre szó értelmében, hogy ezt szokták mondani, zsebre tettem és hazamentem. És mikor végül Tegnap a Tolvaj Ferenccel kapcsolatban ányél, az alábi SMS-t váltotta ki belőlem. Olvasom, van, aki bedülés van, aki a bedülés és dacára pénzéhez jutott, se baj, több is veszett Mohácsnál, bár ön elszámolást ígért a múltkori Városligeti maga szerint szellemes, szerintem szellemtelen beszólását azonban nem felejtem, elköszönök. Sokáig örültem, hogy ismerhettem Fiala János. Válasz nem érkezett rá, de azt egyébként sem olvastam volna föl. Kis srác voltam Más volt az életem Én úgy emlékezem Virágzott A tér Amikor Én még amikor kiderült, hogy a könyvnek nem lesz A legutolsó könyvnek az utolsó esélynek Promóciója, akkor meghívtam azokat az embereket A Kejfei Jancsiba Akiket a Kejfei Jancsi által Vesztettem el, vagy a Kejfei Jancsival Összefüggésben azt gondoltam, hogy a promóciónak megfelelő módja lesz. Tévedtem. Ternap király Júlia vendége volt a Pádödőnek, akik egyedül voltak jelen a klubrádióban. Állítól gotti szóba került a Mi kettőnk kapcsolata, amivel nem lehet mit tenni, élő halott kómában van és hogy valaki fel tudja ébreszteni, nem tudom Akkor én legalábbis jelen pillanatban nem érzem azt, hogy fel tudnám ébreszteni Szilágyi János előkerült van valami sajátságos, telefonos kapcsolatunk amit magam sem tudok hova tenni, de megtanultam hogy nem kell mindig mindent a helyre tenni bár nem könnyű Han André t többé-kevésbé elvesztettem. Nekem nem volt. Fáj Miklós ott van a horizonton, messze van. Még kis voltam Ennyit van és a könyv promóciójáról. Sok pofont adtam az elmúlt időben, és sok pofont is kaptam, és megpróbáltam az elmúlt időben ebben úgy rendet csinálni, hogy újabb pofonokat ne osszak ki, és a korábbi pofonokhoz valami magyarázatot fűzzek, miközben hát a pofonokkal... Összefüggésben, összefüggésben, vagy mások számára kevésbé összefüggésben lévő magyarázatokkal sokszor nem könnyű mit kezdeni, sokszor lehetetlen. Azt hittem jó lesz, majd, ha egyszer én is nagy leszek, akkor még bámultam a felnőtteket. A Civil a pályán című ATV műsornak sokszor voltam a vendége, amikor Havas Herrik abba a helyzetbe került, hogy nem Készíthette el a hátralévő két műsorát a 2017-es évben, akkor azzal a feltétellel, hogy a címét megváltoztatják, és nem egy más nevére utaló műsornak vagyok a műsorvezetője, elváltam egy műsort, amelyet a megpróbáltam, a és megpróbálok a maga arcára változtatni olyan mértékben, amilyen mértékben az lehetséges. Egy olyan közegben találtam magam, ahonnan nem baráti körülmények között távoztam. A vezérigazgatóval volt sok elvaratlan szál, akivel lett egy olyan magánéleti vonal, amelyet általában én szoktam kiépíteni a munkahelyemben, és amelyhez nem mindig fűződik a másiknak ugyanolyan akarata, mint az enyém, de mégis nagyon sokszor belevennek és jönnek létre jó-rossz szituációk, amelyek aztán jó rosszul befolyásolják az együttműködést. Cili a civil rádióban is jelen van ez, egy tízes skálán igaz, már inkább alulról veri a hármast. Ez korábban inkább négyes volt, ötös, hatos, hetes, nyolcas, talán kilences nem. A művirág sok éve már a kinyílt, se már, Ez az én antropomorfizálásommal van összefüggésben, és hogy minden kapcsolatot domestikálni akarok, de ezen nagyon jól tudják, mert van, aki ezt szereti, és élvezi a következményeit, van, aki ki nem állhatja, és mindig szóvá teszi egyáltalán, hát, hogy az élet van. Én tettem egy ígéretet a lányomnak, aminek nagyjából 20 perc múlva eleget akarok tenni, ahhoz azonban, hogy teljes mértében oda tudjak figyelni, annak érdekében, hogy azt az ígéretemet megvalósítsam, kényszerű kötelezettségemnek vagyok köteles eleget tenni. Talán két héttel ezelőtt a civilapályán vendégei voltak, egyebek között, Fargasázi Tivadar és Váradi Júlia. Nem volt egy problémamentes felvétel, amire én pontosan úgy utaltam a Kejfejancsiban, hogy nem volt e, mentes felvétel. Szemben a korábbi fiala Jánossal semmit nem meséltem erről a felvételről. Az ég egyet a világen. Önök nagyon jól tudják, akik régi hallgatóim, hogy ez 2001-ben, 2002-ben teljesen elképzelhetetlen lett volna. Én akkor úgy gondoltam, hogy nekem mindent el kell mesélnem az ég egyet a világán, mert csak így lehet Transzparensen, bár akkor ezt a szót nem hiszem, hogy használtam volna élni. Nem sokkal később a két csaposok felvételén Bakesti Bor már elmesélte nekem azt, hogy egy húcipő este neki elmesélte Farkashezzi Tivadar, annak a tévéfelvételnek a történetét. Maga még nem nagyon tudtam eldönteni, hogy hogyan viszonyuljak a bakásnak ez a történetéhez, mert másodperceken belül egy ilyen történet, és az ahhoz való viszonyulás számomra lojalitási kérdésé válik. Ez a folyamat már elindult, de még nem ért célba. Farkasházi Tivadar, mint kiderült, egy apró fricskával próbált engem meglepni, amit között a szerkesztővel, de se a szerkesztő, se ő ezt nem mesélte el nekem, így kezdődött a műsor, majd ebbe bekapcsolódott uh, Váradi Júlia is. Még két vendég volt, Benyó Rita és Zamesnik Péter, akik a maguk módján feszentek valójában, azonban nem avatkoztak közbe. Hogy mit gondoltak, uh, az sem akkor, sem azóta nem beszéltem meg velük. Ahogy farkasázi Tivadarral és Váradi Júliával sem Farkasvázi Tivadar felhozott egy régi történetet, ami egyébként igaz volt, én pedig azt kérdeztem tőle, hogy ennek a tisztázására miért pont ezt a műsort választotta, amire ő nem tudott választ adni, de úgy gondolta, hogy ez egy megfelelő pillanat arra, hogy visszagondoljon egy olyan pofont, amit tőlem kapott, és amivel kapcsolatban én, ha más körülmények között történik ez a beszélgetés, könnyen lehetséges, hogy ezt mondtam volna, elnézést hogy igazam volt, de nem kellett volna így, hogy talán nem is volt igazam, bár ez nem igaz, mert az emlékezetem az pontos, de azt lehetséges, hogy elmondtam volna, hogy nem megfelelő módját választottam ennek a megjelenítésének. Majd Váradi Júlia jött azzal, hogy számunk érte rajtam, hogy hol van, ha van amire azt mondtam, hogy hát én nem tüntettem el ezzel kapcsolatos kérdéseit az ATV-hez intézze, van több műsora a Klubrádióban, a gondolja, akkor hívja meg oda az ATV illetékeseit, ha elfogadják, akkor majd válaszolnak a kérdésekre. Aztán szó szót követett, és azt mondtam, ez nagyjából 20 percig tartott, mert ugye a többiek azt mondták, hogy menjünk tovább, de az én önérzetem nem tette azt lehetővé, hogy tovább menjünk. És miután ez egy nagyjából 65 perc nettó műsor, amikor a 20. percéhez ért, akkor azt mondtam, hogy hát ez így nem lesz, tehát hogy itt nem lesz felvétel, mert mondták, hogy hát olyan nincs felvételnek lennie kell, én elvonultam, ami megkérdezték tőlem, hogy lesz e rólam a mikrofon mondván, hogyha rajta van a mikrofon, akkor az bent hallják, mert ugye én fizikailag távol voltam, és mondtam a szerkesztőnek, hogy ezt valamilyen módon tisztázza. Én ezt a jelenlevőkkel ezt követően nem tudom és nem is akarom tisztázni. Ezt a szerkesztő tisztázta, és az hangzott el, és ugye folytatódott a műsoromban a báradi juli a maga, Módján még egyszer ezt szóba hozta, én elmondtam neki, hogy én evel kapcsolatban nem tudok többet mondani, mert a személyzeti ügyek nem hozzám tartoznak. Én nem gondolom, hogy királygyilkosságban vettem volna részt, hiszen ez egy másik műsor, függetlenül attól, hogy abban a műsorsában van, de könnyen lehetséges, hogy én utána még 25613 műsor lesz ugyanebben a műsorsában Ugyanilyen megbeszéljük, megbeszéljük, megbeszéljük, csak éppen más fogja vezetni. Majd odafordultam a Farkasázi Tivadarhoz, és megkérdeztem tőle, hogy ő is akar-e valamit mondani. Azt a szót, hogy parancsolja, azt valószínűleg nem használtam, ezt egyébként ezt a szót nem szoktam használni. Amire ő azt mondta, hogy nem akar beszélni, mert az ATV-től azt az ígéretet kapta, hogy a felvételnek a, a felvétel az internetre kikerül, amire mondtam, hogy hát ez könnyen lehetséges, neki ezt ígérték, de én ebbe nem egyezem bele. Akkor ott volt egy pár percnyi feszengés, majd elkészült a műsor. Hogy meg az mekkora ez kellett. Azt most önöknek nem mesélem el, és nem a jó és a rossz indulatukra szeretnék egyébként igénytartani, egy mes történetet mesélek el, amelyet most elmeséltem a magam interpretálásában, és engedjék meg, hogy felolvassam azt, hogy ez hogyan jelent meg a tegnapi hócipőben, aztán nagyjából 10 percig telefonálhatnak, de 3-8-kor szeretnék előjönni azzal, hogy megígértem a lányomnak, mert az legalább ilyen fontos, ha nem fontosabb. A civila pályán szerkesztője hív, tehát ez a farasázi szöveg. A civila pályán szerkesztője hív, bár nem szoktam fél óra gondolkodási időt kérek, már akkor is hívott, amikor Fiala először vezette havas helyet, mondta meg, nem a vizsgálat végét, de amúgy se érek rá. Ám ezt már megértem a húscipőben, azóta viszont beugrott, hogy Fiala hat éve alaposan belémart a könyvében, ha hívnak elő, elő tisztáznia. Akkor jövök, de hozzáteszem, hogy lesz egy fricskám is, ám ahhoz egy kus is kéne. Ez a címe mennyi 3490 szerencsére a a 1200 120 még nagyobb szerencsei már az 59. oldal rátalálok, mi történt 2000 ben az csókában. Az igazsághoz tartozik, hogy nem csak az én hozzáállásom miatt kellett távozni az önnek, ahhoz a vendégek is hozzájárult a farkas Tivadának, például volt képa a magával hozott könyveket árusítania, amivel ingyenes felépését gondoltak kompenzálni, de nem hagytam Gávolgy Jánost az éjszaka közepén felolvasott monár Ferencovellával szeretett volna szemléltetni, hogy Rága szabad annak ellenére lecsípett egy darabot számomra, hogy azt hálás meg mesem köszöntem neki, vágóistának, ötcsillagos konyakkal kedveskedtem, amire húzta a száját, mondván abból a fajtából hadcsilagos is van. Moldova vagy jött, nem táncolták elően körül, ezért bejelentette, távozik, én hagytam volna, de a közönség nem engedte. Főleg az utóbbira lettem volna kíváncsi, hogy az előző az idézet volt, írja a farkasháziti vadar, visszaadják a jegyárat, vagy a közönség kurusban kérleli fiala válasz, hogy magadnak. De nem csak szakmájuk legjobbjai, de remek interjú alanyok is lapozom tovább egy szakma, ahogy hallott, már egy olimpiai kerülverseny közvetíteni, Brody bródi szörnyetek, mester Ákos az igazság bajnok, et egy nem pontosan tudom, mi mellett elkötelezett ember, akinek a baklövését Kéri László tússolt el. Én is írtam pályatársakról a könyvet, hármat is, de a tehetségről ezt a könyvszakma bedöntői, az Alexandra adta ki, botránykönyvkét hirdetve fel is került a toplistára, bors és a blik csúcsát a vitraira biztos gondosan átolvasták a 223 oldalt, amíg rátalálta, sokan átvették a heti vezetését, őt kérték fel, ám a napfogyatkozás miatt csak két napra rávállalt, addig a csiszára betöltötték. Hívom Únódit, rögtön cáfolja, az igaz, hogy kétszer szerepelt és ékszer lemondása miatt 17 év alatti két luxusutazásunk egyikére, egy Mauríciára is elutazott velünk, ám abba is belekötött, hogy kizárólag a volt nejenek felára számoltak. Mint mindenkinek, aki délafolyatikába is tovább akartak menni. De nem szerepelt a csoportképen, Teddy kommentárja szerint azért maradtam le, mert a fővárosban elakadtam az egyik bankforgó ajtajában. Teljesen életszerű napokig vártam az alkalmat, most gyorsan, 12-en csináljuk egy csoportképet, mert János elakadt. Amiről tudok, abban egy szó sem igaz, akkor mi lehet, a többi a nevemet is hibásan írta, csak azért említem, mert pont előtte öt oldalon sopánkodik egy tedi, sokára hámoztam ki, nem én vagyok, hanem egy felvidéki, ortodox zsidó, Brooklynból. Magával a kis nagyvonalú, legalábbis a 163. oldalon ez áll a rádióműsoráról. Én, aki 2006-ban a Kejfejáncsival állítólag eldöntöttem a választásokat. Miért csak állítólag arra bűven elég, hogy ne térítsen el attól, amit kitaláltam, így már a műsor elején közbeszólok, János, kérdezhetek valamit? Parancsolj! A kucsban azt írtad, hogy egy műsorról kullogva távozott a közönség, mert utána könyvet akartam dedikálni, de megakadályoztad, nem érként és alamon bilának azt a kötetét, gyűjtöm el hat évig házat, amikor leparancsolták a színpadról, már több mint 40 dikálva van, de ez is a vészegurcsában történt. Hogy több olyan Broadway muzikát láttam, amelyek végén a főszereplők a kiáratnál vártak minket, hogy CD-ket és DVD-ket dedikáljanak nekünk. Te az articsókában kaptál pénzt? Igen, és én te nem. És itt kapsz fényt? Igen, és én Nem. És én anyagias vagyok. Igen. A peremfeltételben kikötöttem, hogy ilyet nem tehetsz el a szavam, ez összetéveszt egy hegymászóval, az ember alig látja a fiait, helyett az ő hülye kérdéseire felel, és még feltétele is voltak, hogy nem dedikálhatok, megálmodtak, hogy majd előveszek hármat a családom történetéből, de folytatja egyáltalán, ez hogy jött ide, azóta nem találkoztunk, de hogy nem a Szent István ezeket nem tudom dedikálni, ezek nem egészen így zajlottak, de nem érdemes egyire. Oké, okay, olvasom tovább. Úgy értem, nyilvánosan, te titokban írtál rólam, akkor ennek a műsornak itt vége, mert ezek után én nem vagyok hajlandó veled beszélgetni. Szerintem folytassuk, remek, aktuális hírek jönnek, nem teszem hozzá, hogy mindez kizárólag besározott kollégák, és mi, mi, mi, mi miatt tettem, hat év után teszem hozzá, belépsz, szerintem, hogy ez nem hat év, hanem több. Fiala ugyanis az articsokában rögtön elkezdett érdeklődni a felgyűjtött kocsink felől, mire azt feleltem, bármire válaszolok, kivéve erre merítül a feleségem, aki miatt máig se az, aki. Emiatt máig se alszik itt a lapunkon, ugyanis itthon nem szerepel a molotov koktél, mire háromszor visszatért rá, a végén már szinte kiabál, vagy kötelességgel felelni neki. Most is kezd felcsattalni, hogy körbenéz, van még valakinek valamilyen problémája, Váradí jelentkezik, igen, hol a havas. Egykori rádiós kolléganőm kifejti, először van itt, a más vezeti Herik Mísserát, és nem érzi megnyugtatónak a vizsgálatot. Ha ez most csatlakozom, az Isten sem mossa erről, hogy összebeszéltünk. Fia a feje egyre vörösedik, felugrik, ez meg kell beszélnem a szerkesztővel. E Mísserát előző a feszik föl, de nem szokták megvágni, ezért, amikor a szerkesztőt megkérdezhetjük előre, azt Természetesen, de szeretném, ha kitennék az edélyeket, az ATB.hu-ra. Igéret kapuk rá. Fia a nem a második hír előtt várodi Juli ismét megszólal. Szeretném megkérdezni, hol a havas. Ismét meggondolja, miért hozt a szóba, utána fiakörben nézted, itt ha nem akar semmit nem, amit akartam elmondtam, hisz ez a műsor újrakezdése mondd, el, ismét nem szólta, nem szólok közbe Nem tudom, kétszer nem vagyok színész, amúgy is ígéretet kaptam, kiteszik az internetre. De ahhoz nem adtam a hozzájárulásokat, ha megteszik, utoljára vezettem ezt a műsort. Már nem szólok eszemában sincs a előtt, még több időt elrabolni hét friss Től. Reménytelen felsorolni, kit hogyan alá könyben Egyetlen célja lehetett, engem bádolt. A hátán a kiadó esztéri, a Titkok tudójaként csak azok szobrát próbálja ledöntetni, a tévedés kockázatában rászolgáltak erre. Vajon kifogalmazta, csak nem Magyit Essé, a könyvszaknak rálovagja, és kiérdemli meg a súlyos betegség után nyilatkozó bródi egy mások sikere, e, e, sikerére irígy, csalódott szörny, anyuka pici fiait meg nem értett korát megelőző prófét, aki túl nagyot álmodott rötében, csak az átkozott politika fogta vissza, hol a szocializmus, hol a kapitalizmus. Mert véletlenül Tini olyan tokait vitt neki ajándékban, mely mástól kapott vágó egy poémiat, Gávölgyel, aki csak meg akarta menteni az estét, az életét végra robotoló Moldova, aki soha senkitől se semmit. A csaló Mester Ákos, amihez szerintem médiában megbolondult kéri asszisztált a szálln, a sírbeszédet tartom még élő, de szakmai halott, szakmai halott vitrai Adásban csak akkor hozok elő ilyet, ha bagoly mondta verémnek mint Stefka Pistán. magyar gyűlő vagyok, mert magyarok ellen Igen, hány igenogatott, sem voltál életedben három, mert én háromszáz. Fia is feloldhatta volna rögtön, így jár, akik csak kérdezni tud felelni nem. Nekünk meg folyton kell, vajna egy mondatomért két két millióra perelt mégse ismétlem meg a kérésemet, mert ha tényleg felállal emiatt ilyen vízterhes időben eszemágában sincs el. Benni, senki kenyérét még, és senkiét se. Báradi Júlia meg közli. Ő nem érintett hiszen másodszörre, úgyis benne lesz. Nem volt benne az interneten, sincs fel mindez, marad a húcipő, azért kéne mellé fotó, átfutom az archívumot, jó ég ez a Sziget azért hagyta röhögve az illetőt, mert az nem akarta dedikálni, és a Ferenfeltételét se találta. Ugye az a két fotóban itt, amit én a Lóbenvejnen évtizedeken keresztül akartam elkérni, amikor két ausztrál mestelenő táncol mellettem a Sziget Nézzék! Ezt itt még egy jó órán keresztül magyarázhatnám, de nem teszem. Ha bárkinek kérdése, hozzászólása van, akkor ahhoz egy negyed órát biztosítom, mert utána szeretnék előállni a kérdésemmel. Én egyetlen mondatot szeretnék mondani ehhez. Én nagyon sok sértődöttségen, valós és véltsértettségen estem túl azóta, mióta ezt a pályát járom, és nagyon sok embert megsértettem, akarva akaratlanul. Az elmúlt időben ezeknek a száma valószínűleg a tört részére esett vissza, mert rájöttem arra, hogy nekem ez nem célom, hogy a Gyurcsány Ferenccel folytatott beszélgetésben is elmondtam, ez már nem a habosított kejfejancsi, amikor habosított volt, az összefüggésben volt az életemmel, a tapasztalatlanságommal. Azon kevesek közé tartozom, aki a habot visszaszívni nem tudja. De mindazt, amit a múltban elkövetett, azt megpróbálja korrigálni abban a pillanatban, amikor ott annak helye van. Néha összejön, néha nem. Annak idén, amikor az articokas sorozat volt, akkor a Friderikus egyszer azt mondta nekem, hogy csak azért, mert nem illettem a heti hetes műsorvezetője, nem illik, vagy nem szükségszerű, vagy nem jó, hogyha leverem a többieken azt, hogy nekik összejött az, ami nekem nem, és ebben a Friderikusnak egy tízes kállán tízesre volt igaza. Azok nagyon izgalmas és nagyon érdekes estek voltak, másfél évtizede lehetett, nem tegnap volt sokszor voltam benne igazságtalan, ezeket a dolgokat később volt akivel sikerült, volt akivel nem sikerült tisztázni. Az, hogy egy ilyen problémának, egy ilyen megírt helyzetnek a tisztázására mennyire alkalmas egy tévéműsor és a nagyilvánosság, ezt önökre bízom. Önökre, az emberi tapasztalatukra, a jó indulatukra és a rossz indulatukra, ami alapvetően befolyásolja önöket, mindabban, amiben az én történeteimhez, meg egyáltalán a világhoz viszonyulnak. Én ebből a történettel nem gondoltam előjönni öm, szemben a korábbi énemmel. Ö, még nem tudom, hogy hogyan viszonyuljak a bakácshoz. Van egy olyan szituáció, mint a vállásnál, amikor az ember eldönti, hogy a férje vagy a feleséggel tart, hogyha azok egyébként nem békében váltak el, de ez csak hozadéka ennek a történetnek. Most 7 óra 32 perc van, 7 óra 45-ig bárki bármit kérdezhet, és természetesen azt is kénytelen lesz tűnni, hogyha olyan kommentárral, ö, olyan kommentárt fűznek -e ez, amelyben az való jó vagy rossz indulatuk van, amelyhez egyébként ez az írás egyáltalán nem kellett. De hát. Ahhoz, hogy tovább tudjak menni, és hogy hangulatilag alkalmasá váljak ahhoz, hogy előbb György veredekkel, majd Winter Zsoltal végül Ugi Attilával beszélgessek, ahhoz ez a 13 perc úgy tűnik, hogy szükséges. 061 0999 és 063677161. Figyelek, a van mire. Sok kacott, ócskaság pócskaság, évek óta összegyűlt. Szertes téjjel ott hevernek ők, a polcokon meg mindenütt. Gyertj a szemek, felé betört mézes kalács. Hajcsattak és karkötő, s egy régen elszakított lánc. Emlékeim, hogy drágák nekem, Kidobni őket nincs erős, mint értéktelen. Zülvérös emlékeim, hogy drágák nekem, Ők tudják mennyit az életem. 2 óra 35 perc van illata, ne őrzi még az A csak porfogó, és ott heve az asztalon. A lelke már az égbe szállt, de eltemetni nem tudom. Szélvérés emlékeim, hogy drágát nekem kidobni őket nincs erős, mint értételem. Megszakott, a kis tükör Pomályosan Nem őrzi még az arcokat Egy régi dolg A szallagon És több az már, Mint a jel De néha nap Ha felteszem Múlt időt idézi fel Vígat nekem Kidobni őket 9099 és 063671161. Telefont azért nem hallottak, mert senki nem telefonált. A telefonálási lehetőség nem lesz, ahogy a holnapi nap folyamán sem. Amivel persze ennek az tételét önök jelentésen megkönnyítik, már ami a műsorbeli érzelmi-értelmi részét illeti. 5 van lesz 38. Jó réged. Jó Lehet uh, egész más, mint a. Igen. Hát az egyik az a tegnapi álom is a beszélgetés. Én nem tudom, hogy pontosan meddig tartott, mert aztán megérkeztem a de szerintem mondjuk a 90%-át biztos hallottam. Uh, az, hogy igazat mondott vagy nem mondott igazat, ezt én nem tudtam eldönteni. Barátom dolgozott ebbe a, film, a filmbe, így ezt szándékként is elfogult vagyok. De az a fajta hozzáállása, hogy az ő filmjeimben nem lehet politika, ez valami annyira tanú átszent az én szemembe. Nem készültek volna Jancsó filmek, Fellini filmek, antóni filmek, és ha ilyen emberek vannak a világban. Én azt gondolom, hogy ő nem ezt mondta, ő azt mondta, hiszen a film egyébként a filmet forgalmazta, ő azt mondta, hogy a rendező nem mondhat utána olyat, ami ezt politikai szférában viszi. Nem, azt mondta, hogy az ő filmjében nem lehet politika, ezt elmondta legalább egy tucsatszor. Akkor viszont avval kell szembennézned, hogy ő saját maga szemben ment saját magával, hiszen a filmet forgalmazta, és jelenleg is forgalmazta Hát ezért mondom, hogy, hogy kicsit, kicsit nehéz elhinni, hogy igazat mond. Igen, de amit a film hétre mondott, az konkrétan nem az volt összefüggésben, amit te mondtál. Nem, nem, nem, nem. Én csak azt gondolom, hogy ezt ő nagyon határozottan elmondta, hogy neki van egyébként egy politikai szerepvállás, amit nem is titkolt. Ezt is én azt nem tudom, hogy neki mi. De azt elmondta egy csomószor, hogy nála az alapzéte, mert a film ennél szentebb. Mi az, hogy a film ennél szentebb? Hát a filmnek, a művészetnek célja a üzeneteket közvetítsen, és akár politizáljon. Hogy mondhat ilyet egy producer? Így. Hát az azt jelenti, hogy neki csak, csak filmjátékot lehet jártani? Nem, ő azt mondta, hogy ebben, ebben a formában megegyezett a filmkészítőjével, aki egyébként ebben nyíltan nem ment szembe, egészen a filmhétig voltak zörejek, de azok nem érték el azt a szintet, amiért ezt egyébként ott visszavonta a hétről Ennyit mondta. Most szerintem másról beszélünk. Ő kerekperec elmondta legalább egy fél tucatot, de az ő színében politika nem lehet. Mert ez egy alaptétel De de könyörgöm, hogyha egyébként valaki így dönt, akkor azt miért ne dönthetne így? legfeljebb, akkor vele nem dolgozik senki. Oké. Okay. A másik, amit akartam mondani, hogy végig hallgattam ezt a dalt, az én hoggattam az is. Hihetetlenül egyszerűen elvissza, legalább. Köszönöm szépen. nem az a dolgom, hogy Kállamista Gáborral de akár az a dolgom, hogy megtudjam, hogy mi az ő motivációs rendszere. A maga múgyán egyébként vitatkoztam is veled, hogyha egy forgalmazó egyébként ezen a módon akar öngyilkos lenni, akkor ám legyen. Vagy egy producer. Az a kérdés, hogy van-e hozzá öngyilkos jelölt párja, aki egyébként ebbe belemegy. Csak az, amit a cigán nagyon halkan szeretném elmondani, hogy tudomásom szerint Kállomista Gáborral a magyar médiában egyedül én beszélgettem. Én tegnap sehol nem találtam annak a nyomát, hogy ezt bárki is ismertette volna, de végül is a második nyilvánossághoz tartozni megvan a maga erőnye. Hozzátérve, hogy nem hozzá. 06148909999 és egy. 18. február 15-e van csütörtök, a pontos idő 3.8.1 perccel. 0614890999 és 0636771161. További 4 perc még bármire, és aztán előjönnék egy kéréssel. 061 hat egy hat egy. egyszer ajánlom nullat egy és nuat 30 hatp, Itt jó barát, kisfiú, így szorozza a színeből. Jöjj velem, hagyjuk itt a város zaját. Jöjj velem, mesélj. Egyet a nulla hat és hét hét hat egy én egészen pontosan emlékszem, hogy annak idején, amikor 13 vagy 14 éves voltam és az apácaiban az embert arra vették rá, hogy mondja meg, hogy mi akar lenni. Akkor azzal uh, milyen galibát váltottam ki, hogy azt írta, hogy a tetőfedőtől az ácsik bármi hozzátéve, vagy lehet, hogy a tetőfedő is az ács bizonyos szempontból le is fedik egymást, elküldtek pszichológushoz, mindenféle gömböket, meg egyéb dolgokat kellett összeraknom, rosszak, tehát végeztettek vele, mert az apácaiban annak idején elképzelhetetlen volt, hogy valaki ebben az életkorában ne tudja, hogy mi akar jól lenni. Annak idején, amikor a jogi egyetemet elvégeztem, és hol lila nem volt, hogy immáron egy diplomával a zsebemben mi akarjak lenni, akkor azért pályáztam meg három olyan helyet, amiről sejtettem, vagy nagy bizonyossággal valószínűsítettem azt, hogy nem fognak fölvenni, mert annak idején pályázati rendszer volt, és a embert három helyre, három helyre jelentkezett, és mint a három helyről visszautasították, akkor szabadult a pályázati kényszer alul, és immáron oda ment, ahova akart. Emlékszem arra, amikor apukám, akinek befolyásos és nagy ö, ö, pacientúrája volt, ami nem azonos a klientúrával, ö, a legkülönbözőbb betegeihez fordult, hogy a kisfia hol ügyész, hol bíró, hol ügyvéd, vagy nem tudom mi akar, vállalati jogász akar lenni, és én képtelenebbnél képtelen szituációba kerültem abból adódóan, hogy az apám betegei fogadtak engem, és én próbáltam elmondani, hogy mi szeretnék lenni, de mintha magam se tudtam, ennek következtében kínosabbnál, kínosabb beszélgetés jöttek létre. Remélem, hogy aztán az édesapámot utólag, aki jó indulatú és segítőkész akart lenni, nem hoztam utána hülyébb helyzetben mint amilyenbe előbb került. Nyilvánvaló, hogy ő nagyon rosszul élte azt meg, hogy a fia nem tud magával mit kezdeni, de segíteni szeretett volna. Ez nem analogia ahhoz, amit a lányom kapcsán el akarok mondani, már csak azért sem, hiszen Imáron saját magamnak tett ígéret alapján a magánéletemben olyan módon egdeedem önöket betekinteni, amiről utólag sem mondhatom azt, hogy én azt tettem volna lehetővé. Ha tehát kinyitom az ablakot, akkor tisztában vagyok azzal, hogy kinyitom az ablakot, de azért én magam döntöm el, hogy oda milyen mérvő betekintést engedek. Én arra szeretnék kérni bárkit, aki egyéb iránt a nap folyamán valamilyen módon képes fizikai vagy telefonos kontaktusba kerülni a lányommal, hogy aki az okj OK és képzésekkel kapcsolatban jelentősebb ismeretanyaggal bír, mint én, ami egyébként nem egy nagy szám. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy aki jelentős ismeretanyaggal bír, UKI és képzések kapcsán, azok mindannyian legyenek szívesek küldeni nekem egy e-mailt, drö.fialajanaskukat.gmail.com, és abban legyenek szívesek feltüntetni a telefonszámokat. Ez nem egy telefontréfa, tehát arra szeretném önöket kérni, hogy akik ennek a felhívásnak eleget tesznek, azok ne valamilyen módon elégtételt akarjanak szerezni, vagy szedni, vagy nem tudom ezt hogyan kell mondani magyarul, Rajtam, hogy aztán később valami telefontréfát üznek a lányommal, vagy adott esetben, amikor találkoznak, akkor valami másfajta tréfát üznek. Szeretnék számára olyan felvilágosítással szolgálni, azt hiszem, mint a 24. órában, vagy legalábbis az utolsó nap, amilyen felvilágosítással én magam nem tudok élni, és amikor felajánlottam számára annak a lehetőségét, hogy a hallgatóimhoz fordulok, akik nálam sokkal tájékozottabbak, és sokkal többet tudnak az életről, mint én, mindig arról, amiről éppen kérdezem őket, akkor ő hajlandó-e arra, hogy velük felvegye a kapcsolatot, ha egyébként lesz bárki, aki ókája és képzés kapcsán nekem e-mailt ír, és azt írja Fialau úr, ha úgy gondolja, akkor szívesen állok a lánya rendelkezésére, hogy pontosan miben abban ne kérdezzenek vissza, mindaz, ami az okáj és képzéssel kapcsolatos, és ami foglalkoztat valakit, aki egyébként idén fog érettségizni dörö.fialajanos.kukac.gmail.com Ez az e-mail címem. Ha valaki úgy gondolja, hogy ezügyben olyan jelentős ismeretanyaggal bír, amit szívesen átad valakinek, akár egy személyes találkozó keretében is, amire egyébként csak a mai nap tud rendelkezésre állni, mert tudom, hogy ma, majd lejár a határidő, az legyen szíves küldjön nekem egy e-mailt, a dörre.fialayanoskukatchivél.com, és tüntese fel rajta a telefonszámát. Remélem, hogy ezzel nem léptem túl azon a határon, amit egyébként egy apa és műsor készítő megengedhet hát a műsorában, de ha igen, akkor mindazoktól elnézést kérek, akik úgy gondolják, hogy ha nekik egyébként nincs ilyen rádióműsorok, is, ők is hasonló gondban vannak, és ők hasonló felhívással nem tudnak fordulni a néphez, akkor én ezt engedhettem meg magamnak senkit nem akartam a megbántani, próbálok segíteni a lányomnak a magam kezekuszam útján, dörö.fi kukat gmail.com és ezt a felhívást nagyjából három perc múlva meg fogom ismételni. Telefonon ne hívjanak! Harmién egyéb témában egy de remélhetőleg nem nagyon visszaélve abból az a lehetőséggel, amit a képjelencsi széke felajánl, vagy lehetővé tesz. Kérdezem rögtön, hogy bárki a nap folyamán tud-e, akarja -e a lányom segítségére lenni, aki UK és képzések kapcsán szeretne feltenni olyan kérdéseket, amelyen kérdésekre nem biztos, hogy az interneten eddig talált választ, már pedig az internet nem mindig ad hangos választ. Aki úgy gondolja, hogy ebben ő segíteni tud, beleért vagy ha legközelebb más másikben telefonál, akkor természetesen neki is meg kell adnom a lehetőséget de ez itt most félre visz akkor arra kérem, hogy aki OK és képzés kapcsán felvilágosítással tud szolgálni a mai nap folyamán az küldjön nekem e-mailt dörö.fialajanos kukac gmail.com, és az e-mailben legyen szíves tüntesse fel a telefonszámát is akik ezt már megtették azoknak köszönöm Ezeket a leveleket eljuttatom a lányomhoz, ő aztán pedig bölcs szerint dönt. Még egyszer, döröpontfialajanos kukat, gmail.com, okái OK és képzések kapcsán, és aki ír, az a lehetőség szerint ütesse fel a telefonszámot, mert egyébként nehéz lesz személyesen megtalálni. Köszönöm szépen! Nem, már a A vihar után Rám vár az élet S igazi lány a herceg Úgy vágyom egy Belefér e-mail dörö.fialajanaskukac gmail.com és telefonszámot is kérek, hogyha és képzésről van szó. 06148909999 és 0636771161 nagyjából még másfél percig. Hey, Minek a játék? Az, hogy én e, riporter lettem, annak e, alapvetően az amerikai filmekhez volt köze, mert ugye ott e, voltak olyan diszjokék, akik ültek egy stúdióban, és a hangjukat hallották szeretkező emberek, hallották bankrablók, ugyanannak a bankrablónak az elhárításán dolgozó rendőrök, és az egésznek valami egészen hihetetlen atmoszférája volt, de hogy érthető legyen egy mondattal, tehát kapcsolatot tartani a világgal úgy, hogy közben abban személyesen ne feltétlenül kelljen részt venni, mert az emberben bármennyire is furcsa. Az exhibicionizmus a dacára ott van a szemérmesség, abban mindenféleképpen ott volt. Az mindenféleképpen ott volt abban, hogy én Eriporter szerettem volna lenni. És ezt ugye elsősorban azzal hozom összefüggésbe, hogy. Egy egészen elképesztő élményben volt részem, amely csak részben kapcsolódik a Liget Projecthez, de valamelyest mégiscsak a része. Ugye hosszas egyeztetés után fogadott engem Persány Miklós, a fővárosi állatkert főigazgatója. Én lassan lábalok ki a betegségemből, ők egy hallgatót, hallgató, tehát tisztában volt ezzel, és egyáltalán mindennel tisztában volt, ezer éve ismerjük egymást. Azt kérdezte tőlem, mintha megítam a teámat és a kávémat, amelyet részint a fennmaradásom érdekében, részint a náthám leküzdése érdekében fogyasztottam el, hogy mennyi időm van, uh, illetve azt kérdezte, hogy van-e időm, és én mondtam, hogy igen, majd a titkárnőjétől, aki látható módon gondoskodik róla 62.113 éve, kaptunk két törülközőt, én nem értettem, hogy az mihez kell, de kiderült, hogy az ahhoz az elektromos autóhoz kellett, amiben mi beleültünk, és ami nyitott volt, és ugye az időjárás az egészen borzasztó volt. Először tehát letöröltük az ülés, hogy ne legyen vizes, majd a nem vizes felére ráültünk, és körbevezetett engem, részint a biodóm környékén, ami egy egészen elképesztő méretű építkezés az állatkertben, illetőleg olyan készülő vagy már kész projektekben, amelyeknek elnézést kérek a nevét elfelejtettem, de uh, annyira belejött, hogy én amikor kérdeztem tőle, hogy vajon ott ezekben a készülő izékben a WC-t lehet -e használni, akkor mondta, hogy biztosan, de kiderült, hogy víz nincs benne, aztán nem használta, és amikor átmentünk az állatkerbe, hogy megmutassa ott az egyik sziklabarlangban azt a projektet, amely sok szempontból szávára meghatározó volt az ügyben, hogy újabb projektekben hogyan hozzon létre gyerekek, hogyan teremtse meg gyerekek foglalkoztatását, akkor a végén tulajdonképpen már nem nagyon tudtam figyelni, mert azt néztem, hogy hol lesz egy WC, de még oda is elmentünk, és még valahogy tekintettel voltunk az ott levőkre, mert lassan az állatkert bezárt, és amikor én négy órakor vagy negyedőttkor azt mondtam, hogy kész, én kidőltem, én ezt nem bírom tovább, beteltem, ráadásul ugye nagyon szószátyár voltam, mert nem voltam abban a formában, és Persenyi Miklós egy egészen elképesztő guide volt, tehát mesélt, pedig hát nagy valószínűséggel nem először tette. Én mégis egy olyan körutazásnak voltam az alanya és tárgya és ö, ö, szemlélője, amiben soha se kerülhettem volna, ha nekem nincs rádióműsorom, úgyhogy akkor én valamikor négy negyed, ötkor a felmentésemet kértem a további projektek meglátogatás alól is megegyeztünk, hogy jövő kedden folytatjuk az ismerkedést ezen dolgokkal, és csak azt tudom mondani, hogy miközben egy sor alapvetően csak olyan dolog történt, amit nem lehet megosztani az emberekkel, mert ugye azt a látványt nem tudom megosztani, azt a beszélgetést nem tudom megosztani, azokat a félmondatokat, amelyek az ottani beruházással kapcsolatosak, azokat nem azért mondtam, hogy én megosztam mással. De az, hogy egy és ugyanazon dolognak hányfajta nézete van, és hogy mi minden van a világban, amihez az embernek viszonyulni kéne, de előbb meg kéne vele ismerkedni, hát az olyan hatást gyakorolt rám, hogy amikor végül kijutottam a WC-be, akkor először a honpolát hívtam fel aki a barátnőm, és amikor kitettem a lábamat a műintézményből, ami egy vadonatúj és gyönyörű épület, illetve az nem is biztos, hogy vadonatúj, mert ez egy toxikológia volt, úgyhogy abban lehetséges, hogy tévedek, mert van egy vadonatúj épület, de az nem ez, akkor másodikként téged hívtam fel, és azt mondtam, hogy szemem, szám, fülem eláll, én valami olyan élményben volt részem, és akkor ott nem tudom, áradoztam egy sort. Ez így volt, emlékszem, és e, tényleg örülök neki, mert e, én átéltem ugyanezt. E, többször volt szerencsém bejárni az állatkertet és a kapcsolódó új beruházásokat, és ahogy te is mondod, valóban e, Persányi úr gájdolása mellett, ami valami egészen felemelő, tehát azért az, hogy neki ez gyerekkori álma és vágya volt, amit aztán végül valóra váltott, hogy ő az állatkert, főigazgatójaként tevékenykedjen, és tényleg valami egészen európai fejlesztést hozzon létre, és változást hozzon az állatkertbe, ez egy nagyon felemelő dolog. Ugye Budapest egyik legnépszerűbb intézményéről beszélgetünk, tehát magában az állatkertbe éves szinten egymillió egyedi látogatás történik. Azért ez önmagáért beszél ez a szám. És tényleg, aki külföldön is volt szerencséje állatkerteket látni, tehát a budapesti mind a lokáció tekintetében, hogy bent van a belvárosban, gyakorlatilag mind pedig a, a kínálat tekintetében valami egészen Tehát Ami a kínálatot illeti, hát arra szavak nincsenek, ugye ilyen csodákpalotájába és más intézményekbe. Talán azért, mert akkor, amikor a lányom kicsi volt, még nem volt, de nem akarok hülyeségeket mondani. Szóval én felnőttként voltam most olyan intézményekben, amiben csak reménykedni tudtam, hogy mindaz, ami ott van, gyakorlatilag már majdnem működőképesen, az tényleg be fogja váltani a hozzáfűzött reményt, hiszen abban pénz, parip, a fegyver, elképzelés, szeretet, szakmaiság benne van, de ugye eszembe jutott a KPMG-nek a felmérése, hogy mennyi idő alatt fog majd megtérülni a liget, és amikor ugye még nem beled beszélgettem, még nem is. Voltál a városligetben és a bántó, ugye mindig azt kérdeztem, hogy ő biztos-e abban, hogy az a nézőszám, amit a KPMG megjósolt, az vajon lesz-e ő? Arra azt mondta, hogy erre mérget nem lehet venni, de őszintén bízik benne, és az a komplexitás, ami ott majd jelen lesz, az elvileg lehetőséget ad arra, hogy ez a szám meglegyen, sőt, akár felül is múlja a valóság. ennek a feszültsége ott volt a Persányival való beszélgetésben, mert hát természetesen ő se lát a jövőbe, de az, hogy ez mi mindenre ad lehetőséget, hogy adott esetben elmesélte, hogy egy épület, amelyben a állatkerti dolgozók laktak korábban egy századelei épületről van szó, amelynek fel, kiderült, hogy felmerült az a fajta hasznosítása, hogy legyen benne szálloda, ami nagyon sok pénzt hozhatott volna, de, de mégsem uh, szervül abba az elképzelésbe, amit ő gondol róla, és lett belőle a magyar rajzfilmekre támaszkodó bubótól, a vukon keresztül uh, gyerekfoglalkoztató ahol ugye kérdeztem, hogy hát ebből nagyjából ki vannak zárva a külföldieknek, mert ugye ez nem a Walt Disney, ezt nem ismerik amerikaiak is, akkor azt mondta, hogy igen, ez a magyar gyerekeknek lesz a magyar szüleikkel egy olyan foglalkoztatója, amelyben ő a kecskeméti animáció stúdiótól megvásárolva a jogokat, és mindenkitől megvásárolva a jogokat, egy egészen fantasztikus komplexumot hoz létre, csak reménykedik az ember abban, hogy van olyan fizetőképes kereslet, amely ezt az épületet megtölti, mert ami ott van, az tényleg fantasztikus, bár gyerekszemmel nem tudok ránézni. Ha engem apukám elvitt volna oda, biztos nem akartam volna kijönni zárás előtt, de zárás után sem. Főigazgató úr, szere, szerencsége legendás ebben a kérdésben, tehát ezért meglennék lepve, hogyha nem rendelkezne egy komplett húsz évre visszamenőleges Excel táblával arról, hogy az állatkert egyes új fejlesztései legyen, ez egy darab játszótéri elem, vagy pedig éppen a nagy sziklának a fejlesztése, vagy egy, -egy új állatnak a az az az az hogy a biódom az része, de ez amiről beszélünk, ez, ez talán nem része a Liget Projectnek, tehát ez a, ez, a, ez a fővárosi állatkert fejlesztése, amely nem minden vonatkozásban része annak, mint amivel te foglalkozol. A a biodóm sem része ebben az összefüggésben. Ugyanakkor mégis azt gondolom, hogy az, hogy a liget hogyan fejlődik, és a liget környéke hogyan fejlődik, ez független attól, hogy mi az, ami dedikáltan a kormány szerint a Városliget ZRT feladata és beruházása, mi az, ami az, ami az állatkert önálló beruházása, mi az, ami az ott helyzetben a közlekedési múzeum önálló beruházása, vagy mi az, ami mondjuk a betesd a kórház beruházása tehát azért ezek, ezek összefüggenek ez egy térség ide tartozik, hogyha a BVSC-nél fejlesztések vannak és ide tartozik természetesen az állatkerten belül az önálló beruházásuk is. Tehát az egykori hol nem volt vár, vagy mesepark, amiről Igen. te beszélsz, illetve a biodómfejlesztések, ezek az állatkert saját akkurátus beruházásában zajlanak és haladnak előre, de természetesen azt a kormányzati szándékot tükrözik, hogy a városligetnek és a környezetének meg kell újulnia, és a a ligethez tartozik ebben a kontextusban teljesen egyértelműen az az állatkert, ami mindig is az egyik Jó, hát még látogatót vonzó attrakcióval. Még egy mondatot erről uh, talán nem félreérthető módon, ha félreértik, akkor ám tegyék. Ugye uh, itt valami egészen elképesztő építkezés zajlik, hát ami a biodóm építését illeti, az közelről láttam, hát ott konkrétan azt hittem, hogy arra szavak nincsenek, hogy ez mekkora. Uh, és, al, és ugye benne rengeteg átültetett fával, amely azon a területen volt, és nem vágták ki, és átültették. És mindez ugye egy olyan környezetben, amely ugye a falai miatt, mert hogy mindez kerítés mögött zajlik. Hogyan fogalmazzam ezt úgy, hogy ne értsék nagyobb mértékben a félre a kelleténél? Tehát, hogy, hogy érdeklődést mutatva, de mégsem azzal az elementáris Antipátiával vagy indulattal ellene fordulva, tehát mind, olyan módon lehetett ehhez közelíteni, hogy az ember nem érezte azt, mint amit egyébként ezen falakon kívül egyéb városligeti projektek megvalósítása kapcsán érez és élvez, ha érthető az, amit mondok. Szerintem semmi másról nincsen szó, mint hogy ez a beruházás a normalitás talaján zajlik, ott, ahol ennek egyébként zajlania kell. E, tényleg verseny volt, nagyon akkurátus az előkészítés területén is. Én e, ugye láttam ezeket a fátültetéseket, ott voltunk, hiszen ugyanaz a cég dolgozik a biodom területén a fátültetésekben, most már több mint harmadik éve, aki a városligeti fátültetésekben is akár előkészítést végzett, akár pedig a tényleges átültetéseket végezte. Többenetes látvány az, amikor e, ezek az egyébként. E, több ezer kilós vagy hát, több tonnás fák megmozdulnak egy-kettő év előkészítés után, ugye itt beszéltünk ebben a műsorban is többször erről, hogy vannak kisebb fák, amik nem igényelnek előkészítés, de ezek a nagyobb fák, amik akár a Néprajzi Múzeumnál találhatóak, akár egyébként pont itt a biodómnál voltak, ezek igenis átültethetőek, de hát ez egy komoly előkészítés után. És amikor az előkészítés után tényleg mozgásba lendülnek, az valami hihetetlen, hihetetlen látvány és hihetetlen élmény. Úgyhogy tényleg soha nem az egyszerű butat, hanem a tisztességesebb és jobb utat választva át ehhez a kérdéshez főigazgató úr, úgyhogy szerintem ez egy brilliáns beruházás. Hogy is április környéken ugye még nincs határozott időpontja ott és sor intézményt átadnak, amely nem is kis területen fekszik, tehát ott azért ezt majd a nagy közönség is látni és tapasztalni fogja. Hát minden beruházásnak ez a célja, hogy előbb vagy utóbb a nagy közönség is lássa, az Tényleg szívmelengető, amikor ez ilyen lőtávolon belülre kerül, mint az állatkertnek az első ütemű, de kifejezetten nagy fejlesztéseit Jó, lesz, lehet, egészen Ez egészen elképesztő lesz. Pontos veszük? Pont 2018. február 8-a csütörtök, még 2016. júniusában gyűltek össze a ligetvédő aktivisták azóta lebontott közlekedési múzeum előtt azért, hogy tiltakozzanak a városligetben folyó beruházások ellen. Bíróság mondta ki, hogy oszlotta fel a rendőrség a ligetvédők tiltakozását. Ez a társasággal a szabadságjogokértnek a közleménye amely azt mondja, hogy álláspontok az volt, hogy a gyülekezési jogról szóló törvényben szereplő osztatási okok egyikesen valósult meg a tüntetés a jogszabály szerint többek között akkor oszlatható fel, ha az mások jogainak és szabadságainak sérelmével jár az, hogy a hatóság szint jogsérel fenyeget, de még nem következik, be önmagában túl absztrakt ért, erre hivatkozva nem lehetséges az osztatás a rendőrség egyik visszatérő megállapítása volt, hogy a munkaterületen belül tartózkodni beszélés, csak a munkavégzésben részletők léphetnek be, és az, hogy a ligetvédők mégis beléptek az elkerített részre a saját és a a is veszélyeztették fontos volt, az is. Hogy a törvény mások joga szabadságait említi, mások a tüntetésre részt nem bevük értendők, a tüntetők itt a ligetvédők a saját jogaikat nem tudják megsérteni a tiltakozásra a rendőrség pedig nem tudta bizonyítani, hogy a tüntetőkön kívül a területen tartózkodó munkások és biztonsági örök Akár csak veszélyeztették volna a tüntetők, akik végig békések maradtak a földönülve, egymással beszélgettek ráadásul a bontás még nem volt olyan stádiumban, ahol felmerülhetett volna az, hogy a munkaterületet tartózkodás veszélyt jelentett. Hát mindezek alapján ítélte a bíróság jogszerűtlennek a ligetvédő tüntetés feloszlatását. A perben a ligetvédő képviseletét a TASZ ügyvédje, dr. Baltai Levente át. Azt tudom mondani, ebben a műsorban sokszor beszélgettünk erről, hogy természetesen a, a jogszabályokat mindenkinek, így a Városliget, ZRT-nek, vagy ebben a, az ügyben eljáró rendőrségnek is természetesen be kell tartania, de ugyanúgy a tiltakozóknak is be kell tartania. Ugye ez egy, hogy fogalmazzak úgy, hogy ez ne legyen túl jogász, és érthető legyen, tehát Ugye itt a versengő alapjogok kérdéséről beszélgetünk, hogyha ezt megpróbálom lefordítani, ez nagyjából azt jelenti, hogy vajon a beruházáshoz való jog, a munkavégzéshez való jog, az előrébb vagy hátrébb sorolandó, mint a véleménynyilvánításhoz való jog, mi minősül obstrukciónak, hogyha azért ülök le, hogy egy beruházást akadályozzak, vagy egy teherautó ne tudjon kifordulni, kinek erősebb a joga. Az Alkotmánybíróság ebben a kérdésben ugye már állásfoglalta a parlamentet talán 2016. december 31 i határidővel kérte fel jogalkotásra ebben a kérdésben, hogy a versenyű alapjogokat megállapítsa. Az hát azért mindannyian érezzük jogi előképzettség nélkül is, hogy itt két olyan érdek és két olyan ér feszül egymásnak, ami között nagyon nehéz igazságot tenni, hogy egy törvényel, egy rendelettel, egy kormányhatározattal meghatározott beruházást közterületen, ha elvégzünk, akkor, hogyha ezen a közterületen legyen ez a Magyar Zeneháza területe, vagy a Petőfi csarnok területe, bárki tiltakozási célzattal azért, hogy ezt a beruházást ellehetetlenítse, vagy a véleményét ebben az ügyben kifejezze, ezt megteszi, leül és akadályozza a beruházást, akkor e, itt nagyon nehéz igazságot tenni, főleg ott a forrongó indulatok tekintetében, hogy most akkor tulajdonképpen kinek is van igaza, hiszen így gyakorlatilag valamennyi közberuházás akadályozható lenne, függetlenül attól, hogy egy, kettő, öt, tíz ember, vagy pedig a teljes társadalom gondolja azt, hogy mondjuk e, azt az utat nem kell megépíteni, hogy ha ezt kéragadnám a liget kontextusából, akkor azt tudom mondani, hogy a hatos villamos felújítását valaki mondjuk nem helyeselni, vagy a hármas metrónak a e, alagútjának a felújítását valaki nem helyeselni, és azt mondja, hogy a e, akár a hármas metró felújítása ellen tiltakozandó, akár a e, giliszták jogait védendő ő bejelent egy demonstrációt az alagútba, akkor a dolgok jelenlegi állása szerint a munkálatoknak le kell állnia, e, és ezt a beruházást nem lehet folytatni függetlenül attól, hogy a giliszták jogait védő vagy a, e, a metró beruházás ellen tiltakozó, emberek vagy emberek csoportjával hányan értenek egyet. Tehát azért ez nem egy teljesen tiszta szituáció, de ettől függetlenül azt tudom mondani, jelenleg ezen jogszabályi körülmények között élünk és létezünk, ezen jogszabályi körülmények között kell a beruházást szabályszerűen végrehajtani, úgyhogy természetesen mindenkinek be kell tartani a, a vonatkozó jogszabályokat. Másfelé akartam menni, de abból adódóan, amit említettél, ez a hír, lesz a következő, ami kommentára vár. Ez február 9-i index. A mi Erzsébet városunk blogon jelent meg Fügedi Ubul geológus bányamének írása arról, hogy nem engedték, hogy méréseket végezzen a város eddig építkezésnél. A múlt rendszerben kötelezték a legkülönféle vállalkozókat arra, hogy az épíltő és saránját, föltani adatokat osztanak meg az erre szakosodott kutatóintézetekhez 1993 ra elfogadott bánya többi, Mások egy olyan passzus tettek be, hogy az ingatlan tulajdonosa üzemeltetője a föltani kutatást tűrni köteles. Kaptunk egy igazolványt, amit tanúsított, hogy a fölteni intézet dolgozói vagyunk, és jogunk van kutatni mindenhol, még a zárt katonai objektumokban is. 1998-as módosítás kivette ezt a szabályt, a törvényből ezzel az igazolványt buktuk, de azért továbbra is beengedték őket mindenhova, még az átkatonai objektumokba is. Most azonban, amikor a lendő Néprajzi Múzeum és Városliget konferencia központ alapozásához kiásták a Dúzsa György úton egy nagy göndröt, őt nem engedték oda, hogy ilyen méréseket végezzen. A kérdés az... Hogy aligté az Alábbiakat tilt az említett személy magát a Magyar Földön és Geofizikai Intézet munkatársának kiadva kíván geológiai vizsgálatokat végezni a Néprajzi Múzeum munkaterületén. területén a más ZRT felvette a kapcsolatot a Magyar Földön és Geofizikai Intézet illetékesei, vagy tájékoztatás kérjen, aki megerősítették, hogy nincs folyamatban hivatalos geológiai vizsgálat az érintett területen, illetve hivatkozott személy már nem dolgozik náluk, így nem a nevükben és képviseletükben kereste fel a társaságot. A kérdés az, hogy állampolgári alapjog-e az, hogy egyébként valaki a nem magyar intézet munkatársaként azért, mert korábban ilyen kutatásokat végzett, ide bemenjen és ilyen kutatásokat végezzen és ha bár a kérdés viccesnek tűnik a, az internetes médiában ennek a hírnek a, a holdudvara azt mutatja, hogy valaki ezt komolyan veszi, így, így én sem viszonyulhatok hozzá komolytalanul. Ugye Ebben a cseppben azt gondolom, hogy benne van az egész tenger, és benne van az, amiről itt az elmúlt időszakban beszélünk. Tehát uh, ugye a méltán nagyolvasottságú mi erzsébetvárosunk.blog.hu egyik bejegyzéséről beszélgetünk, amit az egyik legolvasottabb uh, magyar online médium az Index uh, szemlész, kiemel, és... Uh, és ebből egy cikket ír, aminek az az olvasata, az a vízhangja, hogy a Városliget ZRT megint békés állampolgárokat vegzáván, vagy nem engedvén a jogukat gyakorolni, valami olyat csinál, ami rossz. Ez az olvasat. Innentől kezdve ez egy kabátlopási ügy. Az, hogy egy nappal, egy órával később egy helyreigazításban kiderül, hogy egy nettó hazugságra épül az egész történet. Egy fiktív karakter, egy ligetvédő, egy tiltakozó, egyébként egy ismert blogger magát egy olyan intézet munkatársának adja ki, aminek egyébként valójában nem munkatársa, és hivatkozik egy olyan ö, felhatalmazásra, amivel ő nem rendelkezik és mi teljesen természetesen egy építési munkaterületre egy egyébként felhatalmazással nem rendelkező embert nem engedünk be, és ebből mégis az az olvasat jön ki, hogy a Városliget ZRT valahol szabálytalanul jár el, azt gondolom, hogy ez, ez, egy, ez egy jó mutatója annak, hogy hogyan is működik ez az egész történet, és mi az, amivel mi napi szinten szembesülünk és küzdünk. Mert az, amit te most fölolvastál, a Várostöget ZRT-nek a reakciója, ahol a Magyar Föltani és Geofizikai Intézet elmondta, hogy ilyen dolgozója neki már pedig nincs, hivatalos eljárása egyébként ebben az ügyben nincs, és ő egyébként minden kérdésére korábban már választ kapott, ha pedig lesznek kérdései, akkor majd ezeket direktben az föl nek föl fogja tenni. Ebben az ügyben azt gondolom, hogy nincsen miről beszélni. Tehát, és ha önmagában ez egy szándékos provokáció lenne, amikor a kiváló szakember megpróbálna bejutni a területre, mert őt egyébként valamilyen oknál fogva érdekli az, hogy a egykori felvonulási tér alatt milyen geológiai rétegrendel találkozik, vagy találkozhat, akkor ennek nem lenne hírértéke. De onnantól kezdve hogy egy ellenőrizhetetlen hírforrásból a legnagyobb, még egyszer mondom, a legnagyobb olvasottságú magyar e, online felület hírt generál, és, és innentől kezdve mindenki e, megint lengetheti az ászlaját, hogy itt micsoda törvénytelenség történik. Ez, ahogy te mondani szoktad, a nonsense kategória. Azt kérdezem tőled, hogy ilyenkor az ember ajánl valamiféle beszélgetést az Index, vagy bárki más legyen az főszerkesztőjének, vagy nem érdemes? Ugye azt gondolom, hogy szoktunk ebben a kérdésben eh, rendszeresen egyeztetni, tehát eh, bár nem a leghálásabb feladat, de idő, időközönként igyekszem az összes olyan eh, médium képviselőjével, eh, újságírójával háttérbeszélgetéseket folytatni, akik valamilyen oknál fogva. Eh, azt nem tudom, hogy ellenszemvel viselhetnek a projekt, Kapcsolatban, de azt tudom mondani, hogy adott helyzetben, ha éppen eszkalált a szituáció, akkor 60 nap alatt 72 darab cikket tudnak megjelentetni a Városliget, ZRTV-t vagy valós jogsértéseiről. Mindenki ízlés szerint döntse el, hogy az elfogultságot jelent vagy jelenthet-e. Tehát ezt szoktunk háttérbeszélgetéseket szervezni, én magam szoktam velük beszélgetni, hogy az igazságnak adott helyzetben azokat a szegmenseit is meg tudjuk világítani, amik mondjuk jogszabályon, rendeleten vagy engedélyen alapul, és ne pedig csak a blokkszférából érkező bizonytalan hírekre kelljen alapítaniuk a vélelmüket, amit aztán utána objektív tényként a nagy elé tárnak. Azon gondolkodom, hogy belevágjunk-e még egybe, de abban a reményben, hogy jövő éten csütörtökön tudjuk folytatni a további híreket, és azoknak a kommentárjaira én akkor várnék a jövő héten. Jövő csütörtök csütörtök 804... Szívesen, természetesen vagyok. Nagyon szépen köszönöm. Akkor ugye még egy kiránduláson már túl leszek. Nem tudom, hova fog elvinni a persányi, de nagyon kíváncsián várom. Most már jövök ki a betegségből, talán az ellenálló képességem is nagyon lesz, és még többet befogadni. Tényleg csak azt tudom mondani, hogy jön, jön, jön. Tehát, tehát tényleg... Csak az jutott az eszembe, mert ugye ott különböző jegyárképzésekről volt szó, ugye, hogy hogyan fog majd alakulni, mint amiről annak idején beszélt egyébként a bán is, hogy hogyan lesznek majd bérletek, meg ugye annak függvényében, hogy hányféle intézményt lehet látogatni, de ez mondjuk először az állatkertet fogja érinteni, hát én őszintén remélem, hogy olyan árképzést tud kialakulni, hogy a kis családosok, nagy családosok, szóló emberek ebbe betekintést tudjanak nyerni, mert még a kivitelezés is olyan, pont ezt Mondtam a persáinak, hogy apokám szerint Magyarországon nem ismerik a merőleges, de ami ott megvalósulni tűnik, azért mondom, mert még nincsen kész, az ráadásul a minőségét tekintve is hát, első osztálynak tűnik. Szerintem biztos felemelő élmény lesz a következő és az állatkertéssel környező kapcsolódó fejlesztések rejtenek magukban. Hát, hozzátébe, amely. hogy a legrosszabb időben láttuk ezt, tehát ilyen havas esőben. Hihetetlen volt. Hihetetlen. Drukkolok nektek, hogy, hogy legalább a maihoz hasonló szép idő legyen. Én meg a dolgozó népnek drukkolok, hogy majd amikor ezt átadják, akkor ők is hasonló élményről tudjanak beszámolni, már onnan igénybe véve mindezeket a szolgáltatás. Biztos ]ől. vagyok benne, hogy ez az állatkert és a ligat tekintetében ugyanígy lesz, hogy amikor. Arról nem beszélve, hogy valami kibabrált nagy terület. Az, hát egy elképesztő, hogy az elképesztő ez mekkora. Az egész állatkert ugye a volt vidámparki területtel együtt, az tényleg hatalmas hatalmas rész. Szerintem egyébként a jövő héten érdemes majd még egy bejárásra eljönni, mert ugye a Ligát másik ikonikus intézménye a Szépművészeti Múzeum is egy óriási megújításon ment keresztül, ami most már <kül> ugyanúgy, mint az állatkert előzetesen megtekinthető, de március 15 től két héten keresztül egyébként. Igen, eziben pont ma, ma hajnalban írtam a bánnak, hogy tegyen vissza a levelező listára, másrészt pedig, hogy Ezer éve beszéltünk, hogyha egyszer rendelkezésre állna, azt megköszönöm, ez éppen ma hajnalban volt. Nagyon szépen köszönöm, de az ugye március második felébe lesz a Március 15-től húsvétig lesz látogatható, és maga a Szép Művészeti Múzeum pedig az új állandó kiállítással október 25-én nyitja meg a kapuit a nagy előtt. Köszönöm a rendelkezésre állást. Én köszönöm. Ha már semmilyen jogi kötelezettség nem terhel, de szeretném elmondani, hogy az elhangzott beszélgetést a város LGCRT támogatta, és a riportalanyom pedig Györgyebb is Benedek vezérigazgató volt. Ez két gondolat, és mert fontosak, hát Hát oda! az Újpesti Önkormányzat támogatja. A vonalban Winter mondta: Zsolt. Szép kívánok! Hát azért ez egy nagyon izgalmas periódus. Ha az ember egy kicsit egészségesebb, és van kellő energiája, és ráadásul még a nap is süt, mint ma reggel, beleért, hogy a húcipőben nem pont olyan dolgokat olvas, amit ő nagyon akar olvasni, de van rá válasza. Hát nem tudom. Engem ez a... Baleset elég régóta nem ért, úgyhogy nem a tudja. Az a, a sérelmet kapok, sérelmet adok, sérelmet elszenvedek másoknak, sérelmet okozok. Periódusa. Ha volt ilyen, az mikor volt a leggazdagabb? Akkor, hát a... akkor egyébként kikerülve a harcmezőre, maga is megtanulta ennek a közéleti létezésnek ezt a mondatot nem tudom jól befejezni. Hát nem tudom, ez egy nagyon bonyolult terület. Én, én, én a, a harcmező bármennyi, bármennyire is, bármit is értünk alatt, és bármilyen körülmények között, és bármilyen szörnyű is tud lenni, van adott esetben, hogy egy, egy konkrét fegyveres háborúról van szó, Azért, hogyha azt a, a, a tisztesség szabályai szerint játsszák, ez most nagyon bután hangzik, hogy egy háború, de azt is lehet, hogy a szabályok szerint a különböző egyezményeket betartom, még akkor is a legjobb, ha ezeket el tudjuk kerülni, tehát engem általában az szokott nagyon-nagyon zavarni, hogyha valaki tisztességtelen vagy. Vagy, vagy Eszébe vass... jöte bármikor, amikor a gyerekek kerülnek a közösségi oldalára, hogy adott esetben bármilyen magánéleti válság, vagy valamiféle története a gyereknek, amiről ön se tud az iskolában, egy olyan fajta támadást tesz lehetővé, amely támadást nem indukálja az, hogy jelen vannak ők a Facebookon, de adós esetben ö, akcelerálhatja. Hát ez egy nagyon érzékeny téma, erről otthon sokat szoktunk beszélgetni, hogy mi az, amit egyáltalán szeretnénk, hogyha a közélennetében mi az, ami nem, mi az, ami belefér, mi az, ami nem. És, és volt egy példa, amikor a saját kertemben egy saját kezemmel, illetve a családdal közösen fölállított ilyen ugráló várban ugráltak a gyerekek nyári nap. És én e, a kerti locsolóval locsoltam őket, és megbeszéltük, hogy ez egy vicces képlet és kiraktuk azzal, hogy Apa world, ugye ez a vicces szójáték, hogy az Apa és az akva World, ugye, amelyik itt a Újpesten, ez a közép egyik legnagyobb ilyen élményfürdője és akkor jött oda a komment, hogy mer, mer aki megengedheti magának. Tehát a teljes, az teljes szó egy olyan indulatot váltott ki, mert hogy nyilván az ő szerint az ottani árak drágák, ami persze tűri a vitát, hogy mi drága, meg mi nem drága, mindenkinek ugye a saját maga lehetősége ez nem vagy drága, vagy nem drága. De, De az, hogy én hogy én nem én erről én erről szólt. a szólt. Hát a kép abszolút nem erről szólt, és egy szójáték volt, egy víz volt, amit, amit az indulatai elhamályisítottak, vagy a alapból nem tudta megérteni, és akkor tette ott a Mi Milyen akkor... lett ennek a történetnek? Hát, most én... A, se, én semmiképpen nem szeretném, és aztán végül nem is az lett, hogy innentől kezdve semmit nem rakunk ki, mert, mert az életet nem lehet úgy élni, hogy mondjuk a buta vagy a kevés odafigyelő emberek irányítsanak minket, de engem az ostobaság, a butaság, a pletyka az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon tud elszomorítani. Bántani talán nem, de elszomorítani mindenképpen. És az a baj, hogy ez a social media, hogy terjed... Mindenféle, tudja, hallottuk, hogy vannak ilyen kezdeményezések, hogy hogyan próbálják majd szűrni, meg, meg egyéb módon, amit szerintem csak a, annak a legalizálás, hogy hogyan korlátozon és hogyan befolyásoljon abba az irányba, hova egyébként a tulajdonosok akarják, hogy merre menjen ez a fajta vélemény szabadság. Na mindegy, de az, az a rengeteg és hihetetlen tömegű ostobaság, ami, ami, ami el tud terjedni egy pillanat alatt ezeken az oldalakó, most nevezzük a programot, bárminek is, az, az valami egészen elképesztő. Tanulja még? Hát, ezt hogy mondjam, inkább én attól félek, hogy ahogy a, ahogy a világ is mindig változik meg, ahogy alakítjuk a saját környezetünket, hogy a mi tűrőképességünk is ki fog tágulni, a mi érzékenységünk is le fog tompulni, és előbb-utóbb lehet, hogy tényleg ez a, ez a fake news világában fogunk élni, az a szószoros és valódi értelmében. is. És az egyébként, hogy a kormánypárti és nem kormány, kormánypárti sajtónak az örvényében az ember hogyan kerül a konyhamalacba akarba-akaratlan, abból adódóan, hogy az ő személyének a kikezdése, valakinek érdeke, ezt a jelenséget egyébként ismeri? Ö, ö... Visszatérhetünk rá, vagy szívesen beszélek erről, és én azt gondolom, hogy ez a kormányparti, nem kormányparti sajtó, ennek az egész fake news világnak ez a töretéke. És az, hogy egyébként ezt a, ezt a közeget, egyébként a politika, vagy a politikát szolgáló, vagy kiszolgáló, vagy támogató, ilyen-olyan, ezt mennyire használték fölnek a lehetőségét is, és használják a ki az ebben elő lehetőségeket, az egy kérdés, Jó, a, a, a, Annyira így van egyébként, hát, illetve annyira így van. Ugye a mai példa ugye... E én ugye ugyanúgy, mint önnel, de hát ugye az első, ebben a második korszakban, immáron 2010 után ugye Bácska János volt, ahol hosszú ideig nem voltak jelentős történések, most pedig, vagy voltak történések, de nem olyan jellegűek, mint most és ezt az együttműködést körülveszi egy ellenséges légkör, független attól, hogy az együttműködés maga teljesen jól működik. Tehát maga az a sajtó, amely kikezdi Bácskai János, és adott esetben én, engem, az egyébként a Keife műsorára alapoz, az abban elhangzott e, e, új novumokat Jakó István után szabadon használja a földről, teljes mértékben megfeledkezik, hanem kizárólag azt nézi, hogy ennek a hasznosítása egyébként milyen irányba mutat, e, és az például az én egyik hallgatóból, azt váltja ki, minden igaz, hogy ma el fog menni a Felesvárosi önkormányzat közgyűlésére, ahol szerintem kisebb galibát fog okozni, de lehet, hogy nagyobb botrányt. És én igen, már ma reggel nem akartam elhatárolódni a hallgatóunktól, hiszen önmagában az, hogy ez bekövetkezik, az szoros összefüggésben van a műsorommal, de én ezzel nem arra akartam őt biztatni, hogy mindazokkal szemben, akik egyébként szerintem nem lépnek fel jogszerűen, vagy úgy habosítanak, ami nem a dolgok tartalmának a kiderülését segítenék elő, hogy szemben verbális vagy egyéb agressziót alkalmazó leünk őket kórában nincs, hogy Horvát Péter ma mit fog csinálni, csak némileg aggódom beleértve, hogy hogyan kerülök majd én ebbe a történetbe azáltal, hogy hát e, egyébként nem ment volna el oda a Horvát Péter, hogyha nem a jó, a, jó a, a jog ismeri ezt a pszichikai bűnségét fogalmat, nem hiszem, hogy egy rádió műsor ebbe a tekintetben annak minősülne, de hallottam már ezt a kifejezést, jogást nem lévén. de de De. De visszatérve tehát, hogy, hogy és akkor hogy egy konkrét újpesti példát is mondjak, ugye a múlt héten is beszéltünk szintén ilyen, hát talán nem a fake news, hanem inkább csak a félreértés, hogy a kevés információ, vagy a nem megfelelő időben történő kérdezgetés volt, hogy ez a konkrét útépítés, de most az e is Láger, ez a, a, amit az Ugival is is végigbeszélt már itt a szem egy hónappal ezelőtt, hogy Újpest területén is vannak olyan üzemi, erdőterületek, amely a állam vannak, és jelen esetünkben a mi esetünkben a Pilisi Park erdő ZRT kezeli. Előzetesen beszerezték az erdőhatóság engedélyeket, egy pici területén ugye tarvágást hajtottak végre. Erről egyébként a tájékoztatást nekünk is megkülték, ezt a tájékoztatást mi is közzétettük a, a különböző felületeinket, ezt egyébként más hozzánk nem kötődő újpesti orgánumok is átvették, tehát azért azt gondolom, hogy a gondos körültekintés az, azért az megvolt a tájékoztatás tekintetében. E, e, kivágták, ugye most gyökérszakatás lesz, is, és egy fél-három-negyed e, éven belül már az új sarjak lesznek, és akkor egy új friss erdő fog települni, amit majd előbb-utóbb, amikor eljön az ideje, újra ki fognak vágni, és újra fog egy új tehát kifejezetten üzemi erdőterület, erdőgazdálkodás folyik, és egyébként az összes fórumon ilyen az csoportok van meg, meg egyébként van biztos, ott is lakóparképül valaki már stadiont vizionál, tehát hogy, hogy egész egyszer, és akkor amikor, te, amikor oda is bemennek, és valaki bemásolja a, ezt a közleményt, hogy ez mi is, ez akkor vagy ez te de minek kivágni a fát, mert hogy egy hirtelen mindenki erdőgazdálkodó is lesz, és mindenki egyben természetszakértő. Tehát, hogy én azt gondolom, hogyha van egy erdőgazdálkodó tég, akinek ez a dolga, ezzel van megbízva, ezt a hatályos szabályok szerint engedélyek birtokába teszi, még akkor is megkérdőjelezni valamit, és belelátni, és hogy de persze majd akkor, Ez valami egészen elképesztő, ami megy. Nézünk egy konkrét hírt, nem művészeti mi a értéke mi a sajnálat, de csak a szívünkhez nőtt az Arsenal 90 évig folyamatos pégség, Folyamatosan pégségként üzemelt most lebontották. Mi ő? Hát ez egy gyönyörű történet egyébként, ez is most, ugye valaki most csodálkozik rá, hogy mennyire hiányzik neki, mert lebontották a pékséget, ami egyébként tavaly nyáróta már nem is üzemelt. Tehát. Ez is egy gyönyörű történet, itt valóban hosszú-hosszú évtizedeken keresztül, különböző formációkon és különböző tulajdonosi szerkezetben e, békség e, működött. E, én magam is még egyetlen istakoromban, meg többször amikor bulizni jártunk az éjszakába és jöttünk haza hajnalba, akkor ott, ott, ott vettem egy kis gyógyítandó, a, amit gyógyítani kell. E, tehát, hogy tényleg itt működött, rengeteg ember ismerte, csak hát, hogy ugye volt egy vérleti szerződése egyébként, ami rendkívül előnyös volt az ő számára, még a 90-es évek elején, nem tudom pontosan dátumokat, én ennyire részleteiben nem foglalkoztam vele. Nagyon sok vitája volt egyébként az útpesti vagyonkezelővel, és egyébként ez a szerződés lejárt utána ugye nem, nem, nem, nem költözött ki, nem fizette a véleti díjat, kiürítési eljárás volt, stb. stb. stb. Tehát egy túnyan történet, amely végén egyébként ugye neki be kellett zárnál volt ott, és az ingatlan pedig értékesítése pályázaton kiírt a, a vagyonkezelőt, tehát egy teljesen hátlagos történet ebben a tekintetben, amelyen egyébként ők is indultak, csak hát kevesebbet ajánlottak, mint a versenytársaik. Tehát, hogy nem ők nyerték meg az ingatlan megvásárlási lehetőségét, és akkor telekültetett a világot, hogy itt ugyan a méltánytalanság van velük szemben, és hogy megszűnik ez És nyilván ugye az érzelmeket föl lehet korbácsolni, mert hogyha valami sokáig működött, és szerettük meg, hogy a kenyérillat, akkor az embernek kötődnek hozzá emlékei, vagy érzelmei, még akkor is, ha adott esetben csak a szomszédnya vásároltott, mert hogy ő soha nem, teljesen banális történet, ahogy mondtam, bérleti lejárt, nem fizetett kiürítési eljárás, pályázat, ott ő kevesebbet ajánlott, és akkor is egy másik. Szintén ö, bontás ez, ez az ön honlapjáról, ahol követi az újpesti uszodának a bontási történetét? Hát igen, ez is. Ez is, ez is. Hát most, most, most ennek is pont körül a végére. hogy ez az Uszadal, most emlékeim szerint talán pont tíz évvel ezelőtt zárt be, euh, még az akkori fővárosi városvezetés csukta be 2000. 2007-ben, igen, ha jól emlékszem 2007-ben azóta tíz éve ott állt tök üresen a pusztulásnak és az enyészetnek a részeként többször próbálták értékesíteni hogy ez a Budapest Gyógyfürdő és ZRT tulajdonában van és ők is gondoskodtak róla hogy a benne lévő védett műalkotás a Barcai mozaik az átkerüljön és a Csillaghegyi most épülő új komplexumba kerül majd fölállításra egyébként eredeti formájában, mert ahogy Barcai megtervezte, ez egy, egy lévő egy darabban lévő mozaik lenne, mármint hogy egy alkotás lenne, és nem, nem egy darab mozaikból áll. Viszont az Újpesti Uszadában nem fért el, ezért ketté vágták, és annak a nagy vagy előtteknek a két szemközti oldalára helyezték föl, de most az új helyén eredeti elképzelések szerint fog megvalósulni, és a, a, a Budapest Gyorsfőség ZRT közbeszerzés útján kiválasztott egy céget, a tavaly Decemberben azt talán elkezdte bontani most néhány héten belül a végére fognak érni. Lezárul a múltunknak egy része, de szintén ugye, a, amiről az előbb beszéltünk, valaki most csodálkozik rá, hogy jaj, bezárták. Tehát, hogy... Azt kérdezem öntől, nem a, Újpest, nem negyedik kerület, főváros hetedik kerület. Olyasmi lesz a hétvégén, amire az elmúlt időben nem nagyon került sor, talán nem került sor, és egy olyan ékessége a szószoros és a szó átvít Uh, lesz a megítélés tárgya, amely Budapest vonzerejét egyesek szerint növelte, mások szerint növelte, de nem azon a módon, ahogy kellett volna, ez pedig ugye így szól. egyetértően azzal, hogy a Budapest Főváros 7. Kelet, Erzsébet városi önkormányzat képviselőtestlete Budapest hetedik kerület, Károly Körült, Királyus, Erzsébet körült út által határolt területen. Úgy szabályozza az üzletek nyitvatartási rendjét, hogy a vendéglátás folytató üzletek 24 óra és 6 óra között nem tarthatnak nyitva. Ebben lesz népszavazás a hetedik kerületben amelyet sokan követnek izgatottam, bár őszintén megmondva a média érdeklődése számomra nem egész, tehát én azt gondoltam, hogy sokkal nagyobb paláver lesz ez e körül, és a paláver nem egy jó szó, mert az egy negatív megjegyzés tehát, nem azt mondom, hogy észrevétlen, de minden esetre nincsen reflektorfényben ön mit gondol erről, miközben nem óhajtom azt, hogy beavatkozzon Vatamány Zsolt belterületébe Hát semmiféleképpen beavatkozni nem szeretnék. Nyilván véleményem is csak annyiban van, hogy, a, hogy az információk korlátosan hát állnak. Egy felelőmás felül az egész, tehát nem arról van szó, tehát nem egy helyi problémáról van szó. Egy helyi problémáról van szó, de Budapestnek a fényét az elmúlt időben bizonyos körökben ez kifejezetten növelte, miközben egy sor problémát okozott az ott lakóknak. De nem arról van szó, hogy egy pislicsári történet volna. Mit gondol? Abszolút nem. És egyébként remélem, hogy nem elterelésnek gondolja, de ugyanazokat a gondolataimat, amit egyébként a római parti, te összfővárosi népszavazással kapcsolatban mondtam. Tehát ugye azt mondjuk, hogy Budapest fényét növeli, de egyébként a hetedik kerületben fognak szavazni, és a hetedik kerületi valamennyi választópolgár fog szavazni egy területről. Tehát még adott esetben még egyszer mondom, én nem tudom, hogy akkor ez a kezdeményezés, bár ezt úgy tudom, hogy az önkormányzat kezdeményezte, tehát nem tehát gondolom végig gondolták, hogy akkor ezt miért, hogyan, hogy ennek mi lehet a különböző végkifejletet, de mi van akkor egyébként, hogyha az önkormányzat teljesen jó szándékkal az ott élő, tehát a buli negyedben élő állampolgároknak az érdekében az egy ilyen népszavazás, de egyébként a hetedik kerületben nem a Buna, Buli negyedben élő többség, mert nyilván a hetedik kerület nagyobb, mint a Buli negyed, a többség úgy fog dönteni, hogy már pedig maradjon, mert ők is szeretik ezt, meg hát tényleg oda tartozik, meg egyébként jó bevételeket jelenthet ez a, a, a kerületnek, amiből adott esetben egyéb fejlesztéseket lehet csinálni. És akkor van egy jó szándékú kezdeményezés, de a hetedik kerületi többség leszavazza, vagy bene, és akkor itt a római parti. Történet, hogy a római parti védmű kapcsán az újpestiek is, vagy a peszent lőrinceik is ki, ki, kifejezhetnék a véleményüket, ami persze egy demokráciában belefér, csak kérdés, hogy mennyire... Most, hát nem tudom hova tenni, hogy akkor ez, ez most ön pozitívnak, negatívnak tartja, vagy pedig én ezt megjelzi? annak mondom, hogy nem biztos, hogy ez a jó eszköz rá, és persze nyilván, amikor egy, egy képviselőtestület pro és kontra mondjuk 50-50 százalékban -50 föl tud uh, sorakoztatni érveket uh, egy ügy mellett és ellen is, mert a pozitívumai és a negatívumai, és, vagy a fotonolizmusban mind a né egyenlő súlyjal bír, ugyanannyi előnye van, mint fenyegetés, ugyanannyi okay, lehetőség. De mi lenne a megoldás? Ugye kerületi konzultáció hát, ez egy még ez Ugye kerületi konzultáció egy... még nem létezik. Én azt gondolom, és hogy mondjam, tehát még egyszer nagyon-nagyon óvatosan szeretni fogalmazni, mert abszolút nem ismerem, hogy ez konkrétan akkor most ténylegesen mennyi területet érint, hány üzletet, vagy ilyen vendéglátóhelyet, és egyébként ezen a területen hány lakót érint, de én voltam Londonban, ahol van Sohó, van Párizsnak, és az összes nagyvárosnak, világvárosnak vannak olyan negyedei, amelyek, amelyek a szórakozásról, a, a buliról, vagy éppen nem a csendes kertvárosi létről szól. Én azt gondolom, hogy talán, és még egyszer mondom, nem tudom hány ember, nem tudom, hogy ennek mekkora költsége van, nyilván bármilyen programot kitalál az önkormányzat, fölajánlja, megvásárolja ezeket a lakásokat, mondjuk a benne élők számára, akár, akár teszem hozzá, ez egy önkormányzati rendszerben nehéz kell, hogy akár piaci ár fölött is. E, mert azt az, az, az állami szemvőszék egyből kiszúrja, de hogy az ott élőknek valamiféle olyan lehetőséget adni, hogy akkor, akkor meg is marad a kecske, meg a káposzta is jól lakik, ugye, hogy ilyen szépen mondjam, hogy akkor fölajáljuk a lakóknak, hogy ne, ne, ne ragadjanak bele, mert lehet, hogy azért nem tudják eladni a lakásaikat. Lehet, hogy lehet, hogy ott akarnak maradni életük végéket, ezzel nem tudunk mit kezdeni. De hogy lehet, hogy azt mondják, hogy azért nem tudják eladni a lakásukat, mert senki nem akarja megvenni, mert a buli negyed miatt az egy zajos történet, akkor itt adott esetben beléphet az önkormányzat, az, ezeket fölvásárolja, átalakítja ifjúsági szállásokká is. Nem, itt inkább az, szó, aki, tehát az az, hogy aki az ingatlanok értéke ezen a inkább fölmegy, de arról van szó, hogy aki ott él, ő nem feltétlenül akar ilyen körülmények között élni. De az a kérdés, például hogy miközben ez a hetedik kerületben van vajon maga a főváros tehetetlene vagy a főváros ilyenkor közömbös, vagy minek fogalmazzam azt amikor nem maga a fővárosi önkormányzat az, amely ezügyben eljár, miközben maga az illetékességi terület nem hozzátartozik. Ez csak kérdezem lehet, hogy naiv hát kérdés. Mert hogy ezért mennénk nem illetékesben. Jó, de attól még téma lehetne, nem? Tehát attól még a fővárosi önkormányzat nyújthatna segítséget, vagy kifejezhetni azt, hogy ezzel nem érted a többi polgármester. Tehát ebből a szempontból hogy számol azért nagyon fura. Mert azt gondolnám, de lehet, hogy naiv vagyok, vagy állnaiv, hogy nem hagyjuk magára ez ügyben a vatamányt és megpróbálunk valamilyen módon segíteni, Meg ne hogy milyen módon, de hogy ez egyébként... Hát lehet, hogy ugyanezt a kérdést föltette magának, most nem tudom, a főpolgármester is, vagy a. Közülés többi tagja, és csak ugyanúgy nem tudták megválaszolni, mint ön És akkor azt gondolták, hogy ha nem tudom, hogy hogyan tudnék segíteni, akkor inkább nem pofázok bele, már, bocsánat. Én ezt elég. tökéletesen értem, de még a kísérletét se láttam. Nem, mint hogy a Ezt a tudhatjuk. Lehet, tud, lehet, hogy nem láttuk, de lehet. Lehet. Nem ebben nem önnek lehet. tökéletesen igaza én ennek nem láttam a nyomát, és azt gondolom, hogy azért ez, azt ön tudja egyébként, elnézést fogalmam sincs, hogy ennek az érvényességéhez ahhoz hány százalékkal, vagy ezt ön tudja. Jóha. Nem muszáj jó, akkor nem kell. E sőt, sőt azon, azon gondolkozom, hogy a törvény hogyan kívánja ezeket a, a helyi népszavazásokat kezelni, hogy hány százaléka. Én igen, vagy az érvényességet nem tudom, de az biztos, hogy nálunk ugye úgy van, hogy, hogy azt hiszem 10 százalék, ha ha a lakosok 10 százaléka aláír egy ilyen kezdeményezést, akkor, akkor a képviselőtestület dönthet róla, hogy kiírja vagy sem, és azt hiszem talán, hogyha a 25%- vagy 25%-nál több írja alá, akkor már kötelezően ki kell írni, de hogy ez az érvényességre, hogy van, én szerintem talán. hát nem, nem inkább nem mondok utasán. Jó, rendben. De szerintem egy minimum 25 os részvétel az kell, de az is lehet, hogy 50 os részvétel kell, és nyilván a többség. Kíváncsi. Tehát Kíváncsi. ha érvényes, akkor a többség. Kíváncsi vagyok, mi lesz az eredménye. Jövő héten folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, szép napot kívánok. Viszont önök Vinter Montel Zsoltot hallották, Újpest polgármesterét. A műsort az újpesti önkormányzat támogatta. Holnap Filipov Navracsics, Karácsony bácskai Dobrev. Ez a Laza ötös vár ránk reggel. Nem interaktív a műsor, mint hogy a mai is el, már nagyon azt függett attól, hogy a végén majd kiengedek, és azt fogom mondani, hogy 0614890999 és 063677161. De most 8.57-kor jönnek a műsorismertetések. A műsor a 18. kerületi önkormányzat támogatja. Kicsünk? Jó regelett. Kicsit gon terhelt tűnik a hangja. Nem gum vagyok, hanem influenzás. Ah, zárja ki üdvözlöm meg. a klubban! Köszönöm. Mi, mikor kezdte? Amúgy héten szombaton. Erdélyben szedte össze. Igen, igen. igen, igen. Jó erdély vírusok? lehetséges, igen, egy kicsit föl kell frissíteni a magyarországi törzset. De hogy hát, hallom... legyen hogy is. hallom, alapos munkát végez. Hát elég rendeset. Elég rendeset a... most, már, most már legalább tudok beszélni hogy egy, egybefüggő módatot, anélkül, hogy körnék e, Eddig ez se fordult elő. Nekem két és fél hétig tartott, most jövök ki belőle, ez biztató? Hát akkor azt jelenti, hogy nekem még van tíz napunk között. Nem végre. feltett maga fiatalabb, Na igen, de nem sokat tudok pihenni. Úgyhogy, hát, az nem tesz neki nem jó. Tesz jó. Tehát, amikor az ember elmegy a fürdőszobába, visszamegy, és körülbelül azt éli meg, mint hogyha a Montever, ezt mászta volna meg azért az enyhe túlzás. Na, na, nagyjából igen, nagyjából én is ezt érzem. Tehát, amikor az ember csak az autóig elmegy, és onnan bejön a hivatalba, az gyakorlatilag olyan, mintha lefutottam volna 15 kilométert. És ez főleg úgy nagyon érdekes, hogy mondjuk még két héttel ezelőtt, vagy három csinál. Hét, minden nehéz megterhelés nélkül a, a 8 km-es futás az. A nem szeretnék túl morbid lenni, de, és ez nem őre vonatkozik, hogy apukámtól kérdezték, aki orvos, hogy hogy létezik az, hogy XY tegnap még milyen jól nézett ki, másnapra meghalt, és akkor apukám mondta, hogy hát ilyen az élet. Az egyik pillanatban még nagyon jól nézünk ki, a következő pillanatban pedig meghalunk. Tehát azért ez dobja fel, hogy végül is valószínűleg ez nem vár önre, viszont ez az influenza, ez az alapos kárt fog önben csinálni, hogy aztán végül legyőzze a kort. Igen, igen, igen. Hát ez arra jó, hogy az ember a. Természettel szembeni kicsincségére, újra és újra rádebbennyen. Ez kiválóan alkalmas ez a kór erre. Nem, mint hogyha egyébként ilyen magasztus gondolatok foglalkoztatnák ilyenkor az embert. Tehát én a magam részéről az étvágyamat is hál' Istennek hosszú idő után azért vesztettem el, mert kaptam valami gyógyszert, ami szerintem egyáltalán nem hatott, viszont a gyomromat abban az állapotban hozta, hogy nem kívánja az ételt. Úgyhogy a legváratlanabb dolgok tudnak egyébként aztán megtörténni az emberrel, hogyha influenzás lesz. Ez így van. Én sem vagyok túlságosan. Élet teljes mértékben kiszámíthatatlan a tekintetben. És hogy még egy olyan szegmens hozzak be, ami egyébként nem volt várható, beleértve a gyerekkoromban biztos, hogy nem mondtam volna olyan mondatot, hogy hozzunk be még egy szegment. Ugye itt most a környezetvédelem okán nem lehet használni higanyos hőmérőt, már pedig én még életemben nem használtam olyan digitális hőmérőt, amelynek az eredménye egyezett volna a higanyos hőmérővel, ami ugye csak úgy létezik, hogy valahonnan én megtartottam, vagy van még. Higanyos hőmérőm, amire úgy vigyázok, mint valami kincsre, tehát nem is tudom, hogy azt oda merném -e adni bárkinek kölcsön, mert az az érzésem, hogy azzal hattól megfosztanak, akkor onnantól kezdve nem is tudom, hogy mi, mi, mimet adnám oda. Önnek van higanyos hőmérője? Fontosan így van. Nekünk is van higanyos hőmérőnk. A, a családban nagyon sokáig Oroszországban élt a hugom, és ott nem tiltották be és ott az összes ilyen higanyos hőmérőt, amit be lehetett szerezni, azt megvásárolta, és a családban osztotta szét ezeket, mert egyébként Magyarországon már akkor sem lehetett kapni. Lehetett ezt a furcsa hőmérőt kapni, amelyik ugye a homlokra mutatja nagyjából a hőmérsékletet, de hát ez nagyon pontatlan, amelyik így elszíneződik, azon a, azon a szín, színen jelenik meg az, az a hőfok, elvileg a az ember homlokának a hőmérséklete, a másik pedig ezek a digitális hőmérők, amit azért, valljuk be őszintén, hogy nem túl pontosan mérnek, tehát az is rá hogy 38-9, de ez pillanatra az ember közelebb húzódik a KH-hoz, már nem a valós hőmérsékletet méri, már pedig az ember, hogyha beteg, akkor inkább fázik, és a kályha köré húzódik, úgyhogy mindentől fogva már uh, akár a sejtjei kolóid állapotba kerülhetnek, mert 42-43 fokot szokott mutatni a, a hőmérő, hogyha bevackolom magam a nincsen. hotelben. Nem, de erre az egy hőmérőmre nagyon vigyázzuk. Um, de hát de? Én, én nem voltam felkészülve erre, tehát fogalmam sincs, hogy most akkor van-e olyan állapotban, hogy megosztom önnel azt, hogy néztem a televíziót, és képzelje, látlam, láttam benne az RTL Club, tehát azért nem akármilyen hmm. tehát nem, nem valami bóvlízé, és tudja, kit láttam benne? Na no, nem, Ki. Szoniszló Sándort láttam. Folytassam? <gül> <gül> De aztán volt hírtévé is, ugye a pénzt lehívták, mégsem korszerűsítették az iskolát, és mutattak mindenféle fényképet, ami arról szólt, hogy az egyik oldalán a bóka iskola az milyen jól, néz ki, de a másik oldalán rohad, egyébként pedig, hogy napelemeket kellett volna elhelyezni rajta, de egyetlen napelem sincsen rajta. Szerintem ezt a témát mi már érintettük, de nem tudtam eldönteni, hogy akkor ez most nóvum e vagy sem. Hát ez nem újnóvú. A projekt lez lezárásának határideje az május vége az irányi túlhatóság felé, tehát a kell ezeket a dolgokat elszámolni. Jelen pillanatban... Közben kaptam egy kiegészítést, bocsánat, az okoskodás igen. miatt írja XX, de a higanyos főmérőt nem környezetvédelmi okból tiltották be, hanem mert az egészségre veszélyes, ha eltörik. Én nagyon igyekszem, hogy ne törjön el, de köszönöm a kiegészítést. Bocsánatot kérek. Igen, igen. Én, is, én is emlékszem, hogy üldöztük a parketten a akkor a kis gújogolyócskát. Igen, igen, igen, igen, szórakoztató volt, igen. Igen, amikor, a, amikor sikerült egy nagy golyóvá sok kicsit összeterelni. A... A szobasarkában. Ugye azt mondja ahol... a hír maga, csak felhasználom, hogy itt fontos izé fontoskodom, hmm. hogy az Európai Uniós csalás ellen hivatalához fordul az MSZP egy Szent iskola energetikai korszerűsítésének elmaradása miatt. Kocsák László Fideszes Országgyűlés képviselő tavaly a kalendárium című dicsekedett el, ugye itt így, így, így nő össze, ami összetartozik. E, fejlesztéssel és az enyet, uniós pénzzel, az iskolára egyetlen napelem sem fel az igény 176-ból, pedig a beruházás határideje 18. január vége volt a csaknem 55 millió forinnyi uniós pénzzel megtámogatott felújítás határideje január végén járt le, a pénznek pedig nyoma veszett állítja a politikus, így a csalás elleni Európai Hivatalhoz fordult a mi városházi forrásaik azt állítják, de az önkormányzat nem válaszol, az ellenzéki képviselő közérdekű adatkérés formájában kérték, hogy nyilatkozzanak a 74 millió forint sorsáról, de nem válaszolt rá a városház. A helyek előtti jobbikot pedig nem lepte meg a történet, és itt tovább, és itt tovább. De most csak. Hát azt nem találkoztam ugyanazt... ilyen közérdekű adatkéréssel, de ez már ez már csak szerintem a topozok kategóriára nem is kérdeztek semmit. Hát, Nyilvánvalóan, akik, akik ismerik ezeknek a beruházásoknak a menetét, azok pontosan tudják, hogy több projekt van összefűzve egy nagy projekt keretében több intézmény felújításával ezeknek a végleges lezárulás és elszámolási határideje még nem járt le, akkor hogyha abban az időpontban sem lesz készen, akkor lehetséges arról beszélni, hogy egyébként meghiúsult e a projekt, vagy nem, de ráadásul, ráadásul, ráadásul, ráadásul, ráadásul, ugye, ugye, még pluszban az a helyzet ezzel kapcsolatban, hogy nem is hívtuk le az uniós forrást, tehát csak akkor hívjuk le azokat a forrásokat, hogyha megfelelő készültségen vannak, tehát nem. teljes blödség, amit a képviselő úr állít, tehát most nyilván van az ember hozzáfokik ehhez a ehhez a típusú kommunikációhoz mert uh, nyilván valamivel meg kell próbálni uh, lőni ezeket ja, a, de most azt kérdezi, a az projekteket. Igazság? De az igazság? Hát az igazság az, hogy folyik a munka jelenleg is, tehát el lehet menni a helyszínre, lehet nézni, hogy jelenleg is folyik a munka. Uh, az, az az az épület, ahol a legtöbb uh, probléma volt egyébként az eredeti tervekhez képest, mert az eredeti tervekhez képest és talán uh, ez uh, a, a, hát, tulajdonképpen az egésznek a, a, a bizonytalan helyzetét mutatja, hogy amikor ezt 2016 felé pályázat, utána 2017-ben az ÉTV módosításával együtt kötelezték az önkormányzatokat arra, hogy bizonyos helyi értéktárakat hozzanak létre, és ezek a helyi értéktárak ő bizonyos helyi fontos védett épületeket jelöljenek ki. A pályázat már be volt nyújtva, miközben ez az épület az a kerület egyébként első iskolája volt a Bókai telepen, a kokai Iskola védettség alá került. Ebből kifolyólag számos technológiai módosítást kellett kezdeményezni ezen az épületen. Ezek közül az első az, az hogy a hőszigetelést, mint olyat, mivel ezen gyakorlatilag 100 évvel ezelőtt készített stukkok láthatók, illetve egyéb íz, díszek nem lehetett elvégezni. Tehát az irányító hatóság felé jelezik hogy az eredeti pályát tud módosítani kell, mert hogy védettén nyilvánni tudtuk az épületet, másrészt pedig a nyilászárók tekintetében egy jelentős változásra került sor, mert azokat a nyilászárókat, amiket egyébként az eredeti pályázatba beírt az önkormányzat, illetve amivel eredetileg pályáztunk, azt már a, a képviselőtestület által elfogadott új értéktárrendelet alapján nem lehet beépíteni, és azért újra kellett a, a konszignációt leadni a, a a nyilászárok tekintetében, tehát ezért nem készült, a nem, nem készült. És ami a Nem készült A napelemeknek az, az a technológiai sora, hogy először ezekkel az alsó dolgokkal kell elkészülni, és a legvégén teszik fel a, Jó, nézze, a napelemeket. Jó, én, én nem Én, én, én ennyit tudok a dologról mondani, de mondom, a, a pályázat elszámolási határideje nem járt le, tehát bár közeledik. De gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy, hogy abban azért talán még abban azért még talán bele lehet férni egyrészt, másrészt, abban az esetben természetesen, hogyha bármilyen probléma merül föl, akkor nyilván az önkormányzat nem fog eltekinten. Két a kérdésem volna, az egyik az még ezzel kapcsolatos, a másik pedig az, hogy én akkor teszek önnel jót, hogyha egyébként békén hagyom és valamikor a jövő héten felhívom, tehát nem lesz egy nagy szívesség a részemről szerintem végig tudom nagyjából beszélni, nincs annyira de azt kérdezem, hogy az, az, azért jobbat tennék önnel ha békén hagynám? hát egy kicsit igen, Jó, igen, akkor igen egyetlen, egyetlen egy kérdés van és akkor onnantól jem. kezdve a többi az át kell a jövő hétre gyógyuljon meg az pedig az, hogy um, tényleg azt kéne, hogy gondoljam hogy a politikai racionalitás, a kampány hívja elő azt, hogy ennek a történetnek egy része nem igaz. Egy másik részét akár az önkormányzaton belül is meg lehetne beszélni, de ma arra nagyobb igény van, hogy ezt konfliktusforrásként tüntessük fel, megkeressük a médiát, amely ebben a formában lehozza, és ebből a szempontból, az már annyira nem fontos, hogy ennek minden részleteleme úgy igaz, mint ahogy egyébként azt feltüntetjük. Mert legyen Szaliszló Sándor a tanácselnök, és legyen ön az ellenzéki képviselő, vagy fordít, vagy ön a polgármester. És Szaliszló Sándor az ellenzéki képviselő, lehetséges, hogy naiv vagy ánaiv vagyok, de én azt gondolnám, hogy egy kampány, de semmilyen, de kampányon kívül is ez nem lett eljárás módja, hogyha egyébként az a párbeszéd, ami önkormányzaton belül lehetséges Ráadásul a tények ismerete nem feltétlen lesz tenné szükségszerűvé. A maga, az önszövegéből szövegéből ez derült ki számomra. Hát, teljesen igaz. Hát, már csak azért is, mert hogy az ellenzéki képviselőtársaim itt voltak azon a képviselőtes üdésen, amikor, amikor bekerült a, a védettségi listába előttem, mielőtt a védettségi lista előkerült volna, volt egy nagyon széles körű egyeztet és egy bemutatása Helyi, ennek a helyi értéktárnak, ahol ellenzéki képviselők aktívan még javasoltak is intézményeket, mégis még dicsérték, hogy milyen sok intézményt, és ilyen feltáró munkát végzett a főépítési iroda, azáltal, hogy ezeket megtalálta és megkereste. Tehát tökéletesen tisztában voltak azzal, meg azt is látták, hogy egyébként ez ennek a projektnek a része, tudták, hogy emiatt muszáj lesz változtatásokat eszközölni a, a, a terven, és az, az nyilvánvalóan módosítani fogja a befejezés időpontját is valamilyen mértében, tehát ez, ez, ez nem volt titok a, a, az ő számukra és hát most nyilván mondom kampány időszakban vagyunk és ezek jó jó, hogy szoktam mondani ezt a, a politikai marketing, egy meglévő tematizációs keretbe lehet beemelni és ha megvan a tematizációs keret, akkor már nem valószínű, hogy az emberek nagyon, el kell nekik az embereknek magyarázni, miről is szól csak egy újabb sztorit tesznek be ugyanabban a történetben. Ez olyan, mintha e, három priszkos felet folytatást írt volna rejtőjön, mert mindenki ismeri a szerepőket, mindenki tudja, hogy ki a pozitív figura, ki a negatív figura, és e, innentől fogva csak e, újabb és újabb e, történeteket kell gyártani. Hát ez is erről szól. Nyilván e, van egy pozitív dolog, megújul három intézmény, e, azt nem mondhatják, hogy... E, hogy micsoda hügyesség, hogy mi ezt megcsinálják, inkább abba kötnek bele, hogy ez miért így van, meg persze elloptuk a pénzt. Hát, aki ismeri a, az uniós eljárás elhetetlesek, hívhatjuk meg, el se tudunk számolni, csak hogyha kijönnek, és az utolsó ö, szöget is ellenőrzik a beruházáson, Megnézik azt, hogy egyébként a, az energiahatékonyság százalékosan megvalósul-e, konkrétan be kell nyújtani olyan műleírásokat, amik a amik tartalmazták azoknak az anyagoknak, meg a napelemeknek, meg az ablakoknak, a, az energiamegtakarító hatásait, illetve a megújuló energiaforrásoknak a teljesítményét, ezeket e, e, hitelesített papíron kell benyújtani. Tehát ez nem úgy működik, hogy lehívjuk a pénzt, aztán e, belelőtjük a Dunába, és akkor mossuk kezénket. Általában nem a Dunán szokták ilyenkor emlegetni. Nagyon szépen köszönöm a közelműködést, és akkor jövő héten folytatjuk. Gyógyulást Köszönöm kívánlak. szépen! Köszönöm. Viszont a műsort a 18. kevdeti önkormányzat támogatka. Nem óhajtom elsinkófálni a megmaradt perceket. 9 óra 21-ig vagy 9 óra 30-ig maradok annak függvényében, hogy milyen érdeklődést mutatnak a műsorom iránt. Tehát szándékosan nem a személyemet mondtam, hanem a műsoromat. 061 999 367 egy ma 2018 február 15-én csütörtökön 4-9 után egy perccel, az érdeklődés függvényében még 6 perc vagy még egy negyed óra. mi <tos> az vissza-vissza húz, tűntelen, s ha elmarad egy állomás, vissza sem nézek, attól sem félek már, hogy a füst a szemembe száll. De ha elindul a vonat, a szíve majd nem megszakad. Oh -oh -oh -oh -oh -oh -oh. de ha nem mutatnak érdeklődést, akkor még 5 perc. Az egyik óra szerint 5 perc, a másik óra szerint 3 és, és fél perc, de ez ilyen plurális. Időtájkosztatás van itt a civil rádióban. 0614890999 és 063677161 először. 061489099 hat egy másodszor segíteni rajtam sajnálom, sajnálom most már hogy megsértettelek. Kívánok, a végsőrmás sérteztem neműviszűnek. Péter milyen jogon védé Nem érkezett, pérdi, tesz, állampolgári jogon megy Állampolgári jogon neki, hogy barátok, Aki úgy néz ki, zárul <Szorítan> Állampolgári jogon ön is elment. <Szorítan> És most már kérem én, őszintén kérem én, hogy egyszer még... 0614890999 és 0636771161. senki többet? Nem... Ha ön nem ért egyet Horváth Péter akciójával, menjen el és fogja le. Jó, oda megyek, és a tévészékháznál is. A tévészékházat ettől függetlenül kezelje, jó? Jó reggat! Büdös Bonko. Ki? Büdös Bonko bemutatkozott, úgy hívják, hogy Büdös bunkó. Jó napot kívánok, engem Fiala Jánosnak hívnak. Tudják, ami engem régen kiozott a sodromból, most kifejezetten szórakoztat. Vettem ki Önöket, mert az nem lenne szép, de volna bennem igényre. Persze, hogy kik a lelki szegények, azt nem hiszem, hogy nekem kell eldöntenem. nem felkeltették az érdeklődésemet, fél tízig maradok. Kérem én, hogy egyszer még bocsásd ezt meg, és mondd, de fél, fél tízig miért ne? 061 489 0999 és 0630 Talán nem véletlenül szól ez oda érkezett a piacra talán az... tudom nem volna rossz fogás Amikor 9 óra 30-at az óra, akkor én elköszönök. A Fili Rádiónak, fogányádámnak, az istennek nem feltétlenül ebben a sorrendben. Köszönöm a lehetőséget. De addig még rengeteg idő van. 061 48 99 hét akik pedig a lányomat gondolták segíteni és küldtek e-mailt, nem győző megköszönni segítségüket. A lányom a szó fizika értelmében nagykorú, őszintén remélem, hogy a rendelkezésére álló lehetőséggel jól fog élni. Rossz fogás. És remélem, hogy nem éltem vissza a bizalmukkal. 0614890999 és nulla volna Filippov Navracsics Karácsony Bácskai Dobrev minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás dörö Fiala, Janos kukat gmail.com most már tényleg jönök Kérem egyetlen egy dolgot mondjon el, amiben Baranyi Kristinának nem volt igaza. Köszönöm a választ. Ella schön, le geht er sehr, ella schön, ella schön. Aber man ihr gehört, aber er ihr gehört, sichere ihm, Idiot, idiot, idiot, idiot, idiot, idiot, idiot, idiot, Teugratós kérdésekre olyan szép nap, mint ma nem válaszolom. Ahogy Kálovista Gáborral se gondoltam vitatkozni, meghallgattam az érveit, feltettem egy-két kérdést, és önökre bíztam azt, hogy hogyan viszonyuljanak hozzá. Baranyi Krisztina tevékenységét, illetően leltárt nem én fogok készíteni, és örre bízom. Amikor én fizetek, lőtt ide a sör, ide a sör. Ide, a és, ide, a ide, a ide a és ezzel kapcsolatban, ha nem beszél rossz néven, elmesélek önnek egy történetet, és ezzel zárom a soraimat. Tehát találkozom volt valakivel, aki a műsornak és a műsoroknak egy nagyvonalú támogatója, és... Mindig fix időpontban szoktunk találkozni, és ez a West Endben zajlik. Ott van egy Koszta kávézó, ott szoktunk találkozni. Nem éreztem különösebben jól magam, vette magamnak egy gyümölcsalátát, és ő akkor már ott ült a munkatársával, és arrafelé haladván megkértem a Koszta egyik pincérnőjét, hogy legyen szíves, adjon nekem egy kanalat. A hölgy azt kérdezte, hogy mihez. És nekem már ott volt a számon, hogy hát egy gyümölcsalátához, és már éreztem azt, hogy hogy bonyolódok bele, mondjon egy dolgot, amiben Baranyi Krisztinának igaza van, mondjon egy dolgot, amiben Baranyi Krisztinának nincs igaza. És aztán elharaptam ezt az egy mondatot, amiben, mint egy magyarázkodásképpen arról szó lett volna szó, hogy hát tudom, hogy itt nem illik más dolgot enni, de én most megenném a gyümölcsalátámat, és azt mondtam, hogy én egy kanalat kérek. Vagy ad, vagy nem ad. Ha nem ad, akkor azt tudom, másul veszem, de azt ne kérdezzel, hogy mihez. Ami Horváth Péter mai vendégszereplését illeti, a 9. kerületi önkormányzat közgyűlésén, ahhoz ön ne hozzon engem olyan helyzetbe, hogy arra kell válaszolni, hogy mihez kéne kanalat. Dörö pont, fialajanos kukacs, pont, A fákon és lommokon ördögi álfazenét, musikát, a mocsárszagú nyár. Az búcsanyaföldszagú ágyám pillad a törcibiby vándor, mint szánszeget golyamadár. Mi ha nyílik? a szemét, s veje billet tám veszve a szemét, s vele minden ha erő a reményhez sincsen ha nincs remény ha nincs remény ha nincs remény de a nap halott imazban, mint éj most színházat játszik s épp színpadra ér s a tények jó szívű doktoraként Lek a csintrán, sunyi holgy a szemén, a föl, bokod ország részeim, el nem tűnik a baj. Kicsi lesz panaszodról, vándor. Remesz légy, és sohasem féljék. Soha se Soha se Soha se Soha se Soha se, se Hollósi Gellért írt Ausztráliából, most sikerült belehallgatnom a műsorodba, és visszarepültem Magyarországra. Üdvözöllek egy nagyon laza országból ezt, és szó szerint. Ha! Bolosig eléját Ausztráliában van. Vég a föld! Bokol ország részein el nem tűnik a baj. Kicsényes panaszotról vándor. Ne beszélj! Is oha se fe Is se fe se se se Nem egy zseni. Egy kolosszális pali. Viszont hallásra.